Ja, for i Sverige, hadde vi bra zum doch giro switte ist vor der hut zur fabrik gegangen bist du demando digado bist Fartyr og trossar. Visst kan en far være glad i betølgen. Tumper og trøtt i morgenrøyen. Og glæden kan tryta til for å være sminsam. Men noga menn uten hylen i smann. Kropps lite gruffer efter helgen. Hått på fabriken Ibland Visst hadde man dog Dag Visst var man Arre og besviken Ibland Men i Sverige dire bro det Bra Ja for i Sverige hadde vi det Bra Men inte Saknas det Nåns en mor Sjelvande Viss stravord Ursäkta med grot Hverføgans stil Ty sinnet er som i armen stabil Inte heller skal han Med nytt et truga Eller framför fedlagda borgarbuga Nog er vel tanken en uttil Visst var det hård på fabriken ibland Visst hadde man dåliga dag Visst var man arg og veslig ibland Men i Sverige ville det bra Ja, for i Sverige hadde vi det bra Visst er det tog Sveriges söner Trots når du sånn kan han slita For sitt dagliga drød Även om fanskapet Svår inför sin død Men akte var svensken som Han var full Inlandt Malmø Bankade på rikens død Befagra tar man med tandsdød Visst var det hård på facken ibland Visst hadde man dåliga dag Visst var man arg og besviken ibland Men vi det bra Ja, for i Sverige, der hadde vi bra Banan, som dansa i vinden Men står du står superljus Hos hannes krus Sælger deras lenger Jævelskap og hus Från høyder som Dødger og slinder Visst var det hård på fabriken Ibland Visst hadde man Dårliga dag. Visst var man arg og besviken ibland Men i Sverige hadde vi det bra Ja, for i Sverige, der hadde vi det bra Ja, for i Sverige, der hadde God morgon, god morgon och självklart är du välkommen till God morgon med Magnus. Det här onsdagen den 9 januari. Året är förkfarande 2019 faktumärt att det inte har gått särskilt långt in på januari på det nya året. Det är ju bara den 9 då. Och där ska vi återkomma till om en liten liten liten liten stund när vi kommenterar det senaste från det stora landet i väst. Det vill säga USA. Det var ju ett tal till nationen som hölls ut av presidenten Donald Trump under natten, ja natten i eh, vår tid i alla fall. Naturligtvis inte under natten amerikansk tid. Det hade varit jättekonstigt om han hade ett tal till nationen på natten. Eh, skulle det skulle ju betyda att man inte hade någonting man egentligen ville få fram va. Men eh, så ord inte utan det fanns en hel del vettiga och viktiga saker att eh, prata om och eh, Trump de kommer med en del kommer en del intressanta om en självklara saker. Jag tänkte att jag skulle titta på det live. Eh och den enkla anledningen att det hade varit så mycket fram och tillbaka och det händer ändå mycket med presidentskapet att det kan vara intressant att se. Det. Sen är live alltid bäst om den anledningen vet inte varför men men så känns det. Så Jag tänkte att jag skulle se det hela. Men det började ju inte förrän tre på natten. Och då ska man ändå upp och sända. Går man med Magnus. Men jag gjorde ett tappert försök där. Genom att sätta mig och läsa en stund. Och då, då, då har det slumpat sig så väl. Att jag precis har fått hem. Windswept House av Malachi Martin. En fantastiskt spännande bok. Jag har precis påbörjat den. Och den fastnade jag naturligtvis i men inte tillräckligt länge för att jag skulle känna att det var värt att sitta uppe till 3 på natten i speciellt inte när ändå och ganska förutsägbart vad som skulle sägas. Så att det blev en en en ett sänggående till sist i alla fall och sen upp på studsa då för att ta reda på vad som hade hänt och vad hade det då hänt? Vad är det som händer? Och varför är det intressant? Ja, alltså först och främst allt som händer i USA med president Trump är intressant för oss. För hur det än är, även om det är en bit bit till, över Atlanten till landet i väster så påverkar det oss äh, nästan i högre utsträckning än vad som händer i några andra länder i världen. Så nära står vi ändå äh, Amerikans förenta stater. Sen är ju Trump ett unikum. Ja, det är någonting speciellt som på när han tillträdde presidentskapet så, så det i sig är ju naturligtvis att ursak till att eh bevaka det som händer och den senaste krisen eller kriserna eller eh vad vi nu ska kalla det för är ju allrögsen grad intressant speciellt när ska se var det landar. Det som har hänt är ju bråket eh reellt bråk mellan demokrater och republikaner eller ja, och demokrater och president Trump angående finansieringen utav den här muren. Nu börjar det bli löjligt speciellt från demokraternas sida för att de de börjar påpeka sådana saker som får en att känna att att man befinner sig i sandlådan. Ta bara det tal som Nancy Pelosi och Chuck Schumer demokraterna höll efter Donald Trumps tal idag där där man där man liksom säger att jag eh han lovade att Mexiko skulle betala för muren. Eh det tänker de inte göra. Eller andra demokrater eller eh no house som som säger att ja Donald Trump pratade om en, en en betongmur och nu säger han en stålbarriär som att det är de har vi hörande punkterna. Det är ju inte det. Naturligtvis så det är inte det det handlar om heller. Men statsapparaten är nerstängd. Den blir det ibland i USA när de inte kommer överens. Det är ett vapen man använder att hålla inne federala pengar. Trump vill ha finansieringen och demokraterna vägrar finansiera muren. Det här med att Mexiko ska, Mexiko ska betala den. Ja. Eh, jag jag förstår inte. Var det någon som trodde att Mexiko skulle skriva en check till USA? eh på ser så många miljarder dollar att okej okay, här har de pengarna. Jag menar då förstår man ju ingenting. Det Donald Trump pratade om var ju naturligtvis att det skulle till åtgärder som gör att Mexiko i allt väsentligt blir lite och betala för muren och, och någonstans så så är det faktiskt det som händer. Han har mycket rätt i när han säger att de betalar för muren genom de nya handelsavtalen eh så att jag har inga problem med det. Man man man kan ju tolka Trump lite hur man vill eller snarare så här vill man tolka honom på ett tvist sätt så går det om man har fantasi men även en fullt fungerande normal människa vilket inte kan eh appliceras på demokrater och vänsterliberaler generellt sett. Ja då blir det ju som det blir. Nåväl, Trump höll då ett tal till nationen. Ehm för att förklara helt enkelt vad som händer. Jag tycker att det var en ursamlad och resonabel eh och ja på andra sätt och vis eh down to earth Donald Trump som pratade. Han höll sig till essenserna och man ser att han har en förmåga att, att kunna vara barnamässig när han så önskar. Det är ju en skillnad på Donald Trump när han valtalar, eller när han är i media, eller när han pratar med CNN, eller när han pratar med Fox, eller när han eh, håller tal till nationen. När han träffar soldater utomlands, eller beroende på hur han är således som de flesta utav oss. Och det här talet till nationen gick ju i mångt och mycket ut på att förklara varför den här muren, barriären, vad du vill behövs och varför den behöver finansieras och... Det var en hel del saker som Trump tog upp som, eh, som eh, jag tror kan få människor att bilda vad det handlar om. För att det är ändå många som tittar på det här långt inte på Trumps tal till nationen än vad det är som följer sociala medieaktörer. Det var ingen ny fakta. Det var ingen ny fakta som presenterades utan det var samma argument. Och de är och har varit giltiga i i 00-talet vågar vi nästan säga jag menar den stora eh, anstormningen från Mexiko under 2000-talets början med över 1 miljon eh, illegala under ett år. Eh ha, det har det har minskat mycket riktigt mot hur det ser ut nu men men fortfarande så så <laughs> under förra året då. Under förra året så tog sig eller om det var att man så att säga om händer tog eller det kan åtminstone spåra då 400 000 illegala migranter, 400 000 personer som inte har rätt, inte har anledning, inte har det som krävs för att, att få eh, ett ordnat och ett legalt uppehållstillstånd i USA. Och då har man ganska generösa regler vad det gäller... Eh, invandrare eller migranter då från från Centralamerika, Sydamerika. 400.000 under förra året. Eh uh, det det gjordes 266.000 eh uh, arresteringar, gripanden av illegala migranter som redan har eh uh, ett rat, rap sheet, så so, så so, rap sheet heter det. Eh uh, som har ett, ett kriminellt register. 266 000, 400 000 illegala migranter, 266 000 gripanden i USA av illegala migranter som redan är kriminella. Och vi vet att till exempel MS-13, det är beryktade och fruktade i ett eh använder sig utav migrantströmmar för att oss in i USA till sällare jaktmarker där de kan fortsätta sitt kriminella beteende. De har trap räknade upp åtskylliga eh exempel på våld som skulle kunnat undvikits om man inte hade haft den här eh vansinniga politiken som som förs precis som vi i Sverige och i Europa kan konstatera att gruppvåldtäkt efter gruppvåldtäkt inte hade ägt rum om vi inte hade haft massiv andring så skulle över 100.000 brott mot amerikanska medborgare svarta, gula, röda, vita, alla kulörer inte ägt rum. För att de illegala migranter är skyldiga till förr öde för oss över 100.000 brott. Mm. Över 100.000. Och då menar vi alltså 100.000 våldsbrott. Ungefär 30.000 sexualbrott kan vi räkna in och 4.000 mord. 4.000 mord eh som den illegala migrationskyldiga till det här menar Donald Trump är en kris. Det är en kris när det kommer till hur det ser ut. Det är också en humanitär kris eftersom att många människor utnyttjas av människosmugglare, många människor far illa när de ska ta sig till USA. Eh och de gör ju det för att stora delar av den amerikanska gränsen är öppen. Visst det öknar och det är elände, men det är öppen gräns. Och därför vill ju Trump bygga muren för att hindra knarksmugglaren som är enorm för att eh hindra de eh kriminella elementen och för att se till så att flyktingsmugglarna inte kan komma och hävda att det bara är att vandra in i landet. Precis som med eh flyktingsmugglarna i Medelhavet. När NGO-båtarna slutade dyka upp så slutade människor att drunkna, precis som utanför Australien när staternas regeringarna i det här fallet i Italien till exempel eller Los Angeles sa att nej ni kommer inte ha fritt tillträde till våra hamnar jag helt plötsligt så slutar människor försöka och samma sak skulle hända och det är ju så att Donald Trump som alla goda nationalister vill rädda liv och han vill rädda liv genom att konstatera från början att nej det är inte bara att kliva in i USA. Vill ni hit så får ni ta er hit med de legala metoder som finns. Att att försöka ta sig illegalt in i USA, det är ingen enkel sak. Idé att idén att du är i händerna på minella eh gäng som ägnar sig åt flykting smuggling, alternativt kriminell regering som utnyttjar dig för att smuggla droger. Samtidigt som du tar dig in, det finns ganska grymma eh kriminella gäng i bland annat Mexiko som pysslar med detta. Och de drar sig inte för att utnyttja de här illegala migranterna. Vi har hittat inte vi, inte jag, men det har hittats massgravar längs de här rutterna, när man av olika skäl, jag vet inte varför har tröttnat på, på de som man ska smuggla och helt enkelt avrätta att män, kvinnor och barn en mass, vi talar om 30, 40 hundra, det är tusentals människor som finns till livet på det här sättet. Det här vill man komma åt genom att helt enkelt täppa till det hela. Och det här är den humanitära kris och den den eh flykris som USA står inför. Och det här vägrar då demokraterna att acceptera. De vägrar acceptera det som en kris. De de hävdar att det här är överdrifter. De hävdar att att det inte finns någon kris. De hävdar att Donald Trump ljuger. De hävdar att han Sunt Nancy Pelosi sa att han Andreas har malice. De de talar om det som att att han är ond. Han är ond när han vill se till så att människor inte dör, så att människor inte har en överdriven förhoppning. Han vill stoppa flykting smugglingen och då är han ond medan demokraterna då anser sig vara goda som vill att det ska fortsätta vara som det är. Och som förnekar verkligheten, vilket de utan tvekan gör av i det är den verklighet som är uppenbar för den som har ögon och ser med. Det är skrämmande, speciellt skrämmande är det när man inser att Nancy Pelosi, att, att Chuck Schumer, demokraternas främsta företrädare innan president Trump lyvald, var för den här typen av åtgärder i större eller mindre utsträckning. Man var för åtgärder om att stärka gränsskyddet med stålbarriärer, med nya byggnationer. Man var för andra åtgärder. Man har stått i kongressen och representanterna har sagt att man måste lösa de här svåra frågorna. Och nu när lösningen finns på bordet, då säger man nej. Samtidigt som man säger att vi vill ha en diskussion med presidenten om att lösa problemen vid gränsen. Men vi kan inte tillåta att han får si och så många miljarder dollar för att bygga en mur eller en stålbarriär- är det bara det kan vara. Det visar ju ganska tydligt det som brukar visas. Vänsterliberaler, demokrater, de bryr sig inte om människoliv. Det är inte det det handlar om. Alla dessa människor är brickor i ett spel för de här. Det är ungefär som när Henry Kissinger sa att soldater, det är såna som eh han som politiker bara kan ha som schackpjäser och de är värda att offras i de krig som vänsterliberalerna skapar runt om i världen. Det är den inställning de har. Det är som när Cecilia Wikström konstaterar att alla invandrare som kommer till Europa ska ha permanent uppehållstillstånd för de ska vara kvar här. Varför? Jo, för att det är billa arbetskraft. För att det går att använda i de inrikespolitiska spelen och de maktkamper som, som finns. Säg om man vill om Trump, men han menar ju allvar. Han vill ju skapa en bättre värld en bättre miljö vid den här gränsen och han han har inte ens och jag kan tycka att här är ju han fel. Men han pratar ju inte ens om att stänga gränsen, annat än han har använt det som ett hot då. Det är inte så att han han vill stoppa invandringen till USA, han vill praktiskt kan vara en legal invandring. Jag skulle ju kunna säga att jag tycker att den borde stoppas fullständigt då. Va? Det var ett spektakel och sen när se Pelosi och Chuck Schumer stå på hävda de saker de gjorde och det var intressant att se hur man då släppte fram då positionen direkt efter att presidenten har hållit sitt tal till nationen där man skulle kontra Trumps eh påståenden och se en fakta granskare eh Donald Trump talade det var intressant att läsa också för att eh Donald Trump talar om thousands of people thousands of illegal mm, immigrants som eh gränspatrullerna plockar in. Och då tittade CNN på och sa att ja, det, det är kanske tusen inte tausends. Det var deras kritik, det var deras faktagranskning. Han sa tusentals när det egentligen rör sig om kanske tusendagen. Jag menar, det är på den nivån vi är. Och återigen, det visar en hel del om, om hur de här Människorna tänker Och det är faktiskt anmärkningsvärt Som Trump har visat vid tillfällen Att de själva har ju inga problem Att bygga in sig Om det är Nancy Pelosi som har ett stort fint hus Med en stor mur kring Varför har hon det när hon är emot Själva konceptet med mur Varför skäller man inte på Mexiko Som har en mur längs sin södra gräns Varför skäller man inte på Israel Som har en mur För att hindra flyktingar migranter att ta sig till landet. Varför skälder man inte på dem? Nej, hyckleriet är omfattande. Sätt det här med kris. Vi måste ta det här med kris. Vad är en kris? För att demokraterna och, och deras handgångna män inledja säger att det finns en kris. Däremot menar man att det är en kris i det att statsapparaten är nedstängd där använder man ordet kris. Det är idag den vad sa vi 9 januari. Statsapparaten är nedstängd och vi läser och tänk på det idag när ni läser gamla media. Det står hur människor nu är utan lön för att statsapparaten nu ska nerstängd och det är Trumps fel för ni så gör lock. Och demokraterna ylar om att nu är pengarna nu nu går människor hungriga. Då federalt anställda får ingen lön. De går hungriga och mår dåligt. Och vi läser svenska, förstår sig på det, tycker det eh som som rapar upp samma smörja. Ja, det är smörja. Jag vill säga förklara varför det är smörja. Det är den 9e januari. Okej. Okay. Statsapparaten är mer stängd, okej. Okay. När får folk lön? Oj, just det. De fick lön slutet på december. Det är den nionde januari. Om de federalt anställda går hungriga just nu så behöver de gå en kurs i hur man tar hand om sin egen budget. Det har inte gjorts några löneutbetalningar sen slutet på december då statsapparaten var öppen och upplåst. Man läser på sociala medier hur demokrater och den typen av vänsterpolitiker skriver om sina vänner som du inte kan ge sina barn mat för dagen. Det det på riktigt skriver sånt va. Och det är ju rena lögner. De ljuger, okej, okay, medvetet. För att det är den 9 januari, okej, okay, i slutet på januari. Då kan det bli trasigt. Då kan det bli jobbit för folk som inte får lön. Det kan jag hålla med om. Men själva grundidén här är ju att det här ska lösas innan det är dags för löneutbetalningar. Donald Trump har hotat med att han kan hålla statsapparaten nedstängd i ett år om det skulle behövas. Men det är egentligen ingen som tror att det ska behöva gå så långt. De enda som kan se till så att det är demokratiskt. För Donald Trump kan inte bygga nu. Det här är lite utav ett avgörande moment i presidentskapet. Han kom inte efter att ha hotat med eh eh hårt när undantagstillstånd va. Ja. Eh, och eh utlovat då en nedstängning av stats statsapparaten i i eh, kanske ett års tid eller längre beroende på sin behovs. Nu kan han inte backa. Nu har han målat in sig ett hör då Jag har lite grann gått och väntat på att han ska göra det för du prövas han ordentligt. Eh han prövas inrikespolitiskt. Det har varit mycket utrikespolitik, det har varit saker fram och tillbaka. Nu prövas han inrikespolitiskt och nu får vi se vad han går för helt enkelt. Det är väldigt många eh genomborrsvär som har hoppat på, hoppat av det här Trump train. Eh ibland var det nästan blir lite löjligt hur man liksom dag för dag har justerat sina åsikter. Jag har försökt att vara mer eftertänksam med detta. Men här börjar det bli ehm um, som så att hur president Trump sköter detta kommer definiera hela hans presidentskap. Som sagt, han kan inte gärna backa och om inte demokraterna backar då blir det intressant, kort sagt. Som sagt, det har hotats med intoxistonda, hotats med alla möjliga saker förhoppningen naturligtvis för Donald Trump som är i grund och botten en hård förhandlare inte eh det är ju att att man ska då kunna tvinga fram eh en lösning och jag är ganska säker på att han där till är beredd att förhandla det säger han ju själv. Så att eh vi får se om demokraterna fortsätter att obstruera. Det skulle kunna leda till att den här problematiken fortsätter helt enkelt. Och då blir det så att presidenten får utlysa den den, det är utan taxistånd eller den nationella kris eh som det blir för det blir ju det. Om du har den här typen av verksamheter vid gränsen och du har då ett ett helt politiskt block eh de vänsterliberala som vägrar att göra det som som krävs, då är du i en nationell kris. Och eh, vi ska nog inte eh räkna med att Trump gör det i första taget, men att han gör det Låt henne då vara säker på och om han gör det så gör han helt rätt. Tomorrow among us among us I want you, all I have to do is dream, dream, dream, dream, dream, I can make you mine, taste your lips someone Dream dream dream dream dream dream dream 9 januari alltså är det och vad har hänt i historien vid detta fantastiska datum det ska vi titta lite närmare på just nu faktiskt och om vi går tillbaka in i dimmorna, historiens dimmor till år 681. Ja, det var länge sen. 681 då höllst ett råd i Toledo i dagens Spanien där visigoternas kung Erwig, visigoterna Spanien. Bara bara bara de här namnen på den här stammen på de här människorna, vissa goterna. Det är stor i sin kontexten, bara det på det och bli spännande i sig, måste jag säga. Vissa goternas kung Erwig förestår ett råd i Toledo där man bland annat lägger fram nya åtgärder mot judarna i Spanien i landet. Där man att förbjuder man dem att konvertera och en del egendomar beslag togs också vidare det var inte bara det man gjorde utan man hade en hel del teologiska frågsmål att ta itu med också vad som gällde biskopar och utnämningar och sånt. Men jag fastnade lite för det här med med det judiska för att när man tittar på det så så är det tydligt att judarna har råkat illa ut genom historien. Om och om och om igen så händer det saker. Judarna bor någonstans och så blir det tjafs och bråk och judarna kastas ut. Och så kommer de tillbaka. Även när de inte är önskvärda så kommer de tillbaka. Och så blir det bråk och tjafs. Och det här har liksom hållit på genom historien. Det här är ett exempel. 680. Ett annat exempel är år 1349, den här dagen i historien den giv det ska befolkningen i tyska staden Basel, i närmare 600 stycken. De döms för att ha spridit pesten i staden, bränns på bål. De förbjuds ju att bosätta sig i staden under nästkommande 200 år, ett förbud som sedan mera upphävdes 1349. Det och och det här ska vi komma ihåg också att att den här typen utav då processer, de genomfördes med eh med alltså det var rättegångar och det var utredningar och så vidare så det var inte bara så att man kan lätt få den tron vad i världen att folk bara nyckfullt så här ah, det är deras fel tittar du de där konstiga människorna där de har spridit pesten tar de döda dem. Ehm att det var liksom den typen utav ageranden men men det stämmer inte utan det var rättegångar det var utredningar och så vidare och och rätt eller fel så kommer man fram till att det var judarnas fel ehm i basen och de blir ju hårda straff och så vidare och de blir förvisade. Och och det är inte första gången det händer heller då. Så att eh, år ut, och år in händer detta mot judarna och, och det sker genom historien och varje gång vi tusentals gånger under tusentals år så är de oskyldiga för det det det har vi lärt oss. Alltid oskyldiga. Det här är alltså och det här är ju helt vansällkande. Det här är ett folk som har hotats, hatats och förföljts genom hela historien och aldrig gjort någonting fel. Inget annat folk har råkat ut för detta. De har aldrig gjort ett enda fel aldrig någonsin faktiskt och vid varje tillfälle som någon icke jude har anklagat en judisk gruppen eller en judisk person för någonting tal Joe Frank och eh det det det som sägde mellan fram till Odell och så vidare. Vid varje givet tillfälle så har den kollektiva judenheten fått de var oskyldiga. Det är sannligen härtagande när man tänker på det eller hur? dom har aldrig gjort fel och ändå så har de alltid blivit förföljda, hatade, hotade och mördade. Ja, när vet inte vad man ska säga om det. Jag har ingen aning om vad man ska säga om det. Problemet är att man får ju inte prata om det hur som helst heller va. För att eh, det finns ju särskilda rättsskydd och så vidare och men men däremot så borde någon faktiskt titta på det här och försöka försöka resonera sig fram till hur det kan komma sig att det här folket som alltid är oskyldigt alltid har blivit så hatade och missförstådda genom historien. Det är ju inte deras eget fel naturligtvis. De har ju inte gjort någonting för att dra det här över sig. Det kan man ju själv va förstå. Självfallet inte. Det det, det är ju helt orimligt då. Utan det måste det vara så att alla människor genom historien, alltså icke judar, alla vanliga människor då om vi kallar dem för det. Genom historien har missförstått och bara varit antisemiter helt enkelt. Decennium efter decennium, millennium efter millennium så har världens befolkning varit okunnig och elak. Ja, det är någonting att ta till sig det hörni. 1943 så, Nils Flyg. 51 år gammal igen då som snittasman och partiorförande för Socialdemokratiska partiet. Han avlider eh somliga säger att det var självmord. Det här är en intressant person. Nils Flyg. Ja. Han var alltså kommunist. Han var medlem i Sveriges kommunistiska parti tidigt. Han han vi pratar sig början på 1900-talet eh så så engagerad han sig i var övertyg kommunist och internationella förbindelser och så vidare men han gör en spännande resa med flyg för att när vi börjar närma oss 30-talet då när vi börjar närma oss den tiden då nationalsocialisterna tar makten i Tyskland då ser vi hur Nils flyg skiftar från att vara sovjettrogen från att vara den typen av kommunist till att vara anhängare utav eller sympatisör till nationalsocialismen i Tyskland. Han är fortfarande kommunist ska ska komma sig ihåg. Han har ett nytt och eget parti eh, som heter socialistiska partiet. Och han är fortfarande kommunist, socialist och har sitt socialistiska parti och får subsidier. Han får bidrag från nationalsocialisterna i Tyskland för att kunna driva sin verksamhet. Det är spännande det där. Då. Spännande det där du har eh eh konstanta anklagelser gentemot de, de nationalistiska strömningarna i i Sverige som eh, var tyskvänliga. Va? Men det är inte lika ofta vi får höra om den här delen av historien som som det faktiskt finns den. Nils Flyg, det det finns mycket att läsa om honom. Eh jag har inte själv eh djupt dykt i detta men eh, Spännande är det speciellt att se den här typen av allianser som bildas och hur hur saker tin skiftas. Det var ju en det var ju en stor händelse när Molotov-Ribbentrop-pakten slöts så. Det det det finns detaljer här som få vet om alltså saken var ju den att kommunsocialisterna nationalsocialisterna som generellt sett i Europa var ju inte kommunister, de var ju motståndare till Sovjet, så Sovjet som sin dödliga fiende, då helt plötsligt så vaknade de upp till en verklighet där NSDAP det nationalsocialistiska partiet har slutet ett en antiaggressionspakt med Sovjet med den eviga Wienen. Det, det det fick faktiskt effekten i Tyskland att eh, att medlemmar i, i nazistpartiet ehm paraderade utanför eh partiets ökvarter i München, Brunahuset som det kallades. De paraderade förbi där och kastade sina medlemskap. Kastade sina medlemskortet medlemskap i partiet mot huset som en protest mot att man hade slutet avtal med med sovjetkommunisterna. Det är sen där bit historia som kan vara intressant att ta med sig speciellt när man får höra om hur hur repressiv regimen skulle ha varit i Tyskland. Det gick i alla fall ut och moderntligt bra att lämna partiet genom att kasta medlemskorten och medlemspappirna utanför partihögkvarteret i Ja men jag kan förstå jag kan ju förstå hur man reagerar när när man är aktiv antikommunist när man har kämpat mot kommunisterna i Berlin eller i i Tyskland när man har sett de kommissarieupproren och sen så vaknade man upp till att att det har slutits ett avtal där med med demonstrationerna. Nils Flyg han tyckte det var en bra idé va så att eh, han han såg ju de här eh de här likheterna också som har gått ut i svans då mellan nationalsocialisterna Och, och eh socialismen kommunismen i övrigt så spännande delar av historien som man borde förläsa mer om kan jag i alla fall tycka. Hon är eh formaliska så, det är viktigt. Det är viktigt. Det kanske tycker jag att jag tjatar, men det är för att eh, inte alla som lyssnar är veteraner som ni. Ehm det här görs möjligt tack vare plusprenumeranter ärligt talat. Det är inte att arbeta med nationellt opinionsarbete så att ett stort tack till alla er som är plusprenumeranter. Om inte du är det som lyssnar, ja, så hoppas jag att du vill bli det. 99 kr i månaden. Gå in på svegot.se snedstreck plus då får du hela arkivet och allting som är bakom betalväggen och du känner att du snonting vettigt nånting som är bra. 3 timmar direkt sänd nationalistisk morgonradio är inte illa. Jag hade inte ens kunna drömma om att vi skulle ha det så här för 20 år sen. Men nu har vi det så här. Och eh, hjälp till så att det kan fortsätta. Husfonden, anskanas husen en eh, viktig del utav eh det fria Sverige, intresseföreningen för svenskars verksamhet vi håller i detta nu på att skapa, bygga, renovera, ordna, fixa eh det första svenska hus, en samlingsplats för svenskar. En samlingsplats för eh den svenska nationalismen. Vi bestämmer husreglerna, en plats där vi kan ha våra evenemang aldrig mer behöver vi bekymra oss om att någon lokal ägare säger upp hyresavtalet inför konferensen det eller det. Vi skapar våra egna platser. Och det första Svenskarnas hus håller på att färdigställas i Älgarås i Törreboda. Eh, mittemellan Stockholm och Göteborg. Hjälp till eh, ett arbete. Husfonden, gå in på dfriasverige.se Och där kan du också läsa mer av för dig. Naturligtvis bli medlem. Vilket du borde överväga. För att tiden är definitivt mogen för det. Swish har vi och du kan hjälpa till. Och jag tycker du ska göra det. Det... Du kan hjälpa till med att swisha till 123-510-5762. 123-510-5762. Och märk gärna din donation med GMM. För då vet vi att det är våra eminenta lyssnare. Mina eminenta lyssnare som stödjer detta projekt. Och då kan vi se det. Och så kan vi... Hona, Daniel Fröndelöv som kommer efter i min sitt Daniels timme och påvisa att hans lyssnare inte skänker lika mycket som mina lyssnare och det tycker jag är viktigt att kunna göra. Så är det med den saken. Eh, men som sagt, gör det. Kika på eh härmedduna och följ oss på de sociala medier som finns vi finns på Instagram vi finns på Facebook Twitter och så vidare och så vidare och så vidare. Och där håller du ju uppdaterad. Vi vi eh bevakar nyhetsflödet varje dag eh och kommer med analyser, kommentarer och alla möjliga och omöjliga saker kring detta. Gud vad jag pratar helt onödan. Nu blir det tyst och gör så här. ansah Bomoran Meer manø sa men nu då med god morgon Magnus lyssnare är de bästa lyssnarna ni som är med här och lyssnar ni är ju bäst för att ni är de som bär vårt land på sin axlar det är fantastiskt vad bra ni är det är det ju också god morgon Magnus lyssnare de bästa lyssnarna ni som hänger kvar och också lyssnar på på Daniel Söderlöf det det är bra jag, jag lyfter patten för er Eh absolut, gör jag det men ni som börjar med mig i 9r allt i bäst tycker jag och är det att jag tittar på den här chatten. Jag har inte lyckats logga in än. Jag ser där att ni finns och jag ser att det pratas en del. Eh jag förstår att det inte är så jättemycket som pratas för att på morgonen har man mycket annat att göra än att springa runt och chatta va. Det är att springa runt, sitta ner och chatta kanske det heter. Eh, jag fick inte fullt förståligt. Jag ser vad ni skriver, men jag kan inte svara för att jag vet inte hur jag loggar in. Det är Ja, det är som det är va. Eh, och det är inte svårare än så. Eh, det var något annat jag skulle ta också i samband med detta. Jo, just det ja, just det. Jag ni ni är välkomna att att ställa frågor och skicka mail. Alltså ni kan ställa frågor i chatten och har jag möjlighet så tar jag bara upp de, plockar upp de och allt eftersom. Har jag inte möjlighet till det eller intresserade om jag inte så gör jag det inte. Och ni kan alltid skicka ett mejl till kontaktatsvegod.se kontaktatsvegod.se med frågor och liknande. Det är ingen idé att ni försöker skriva till det på Twitter eller på Facebook för att jag svarar inte där. Jag kanske ser att det skrivs och så. Och det kommer sådana här meddelanden men jag ignorerar dem för jag tar inte tid. Helt enkelt. Vi får gå igenom de här officiella kanalerna då att allt hamnar på på på samma ställen. Men som sagt höjan av det för att det det det det är ett bra sätt eh att göra programmet också intressantare för att för lyssnaren. Fråga saker, tar upp saker, påstår saker. Ehm åter ja, eh äh, krävs svar på frågor. <skratt> för lite tid för det jag vill prata. Det får så. Det är ju som så numera att jag måste följa tiden också. Jag kan ju inte dra över tid så att då kommer ju Daniel sitta där i sin ensamhet och känna att han inte vågar skäda sändningen av mig. Och det vill jag inte utsätta. För 0800 börjar ju Daniels timme. Glöm inte det. Missa inte det för all tidvärd. Men det är den 9 januari. Och jag känner att det är nu är dags att upp det här ämnet. Va? nytt år eh nyårslöften och det är dags att ta igång med träningen igen. Jag måste påminna mig själv och dig om det här och en sak som fick mig att känna att det var dags och tuppat att se den flygande rambo som man kallas för eh, på Paris gator en del utav de gula västarna och han söm eh, skjärmyskt med den eh, vallpolisen. För det som slog mig där no pun intended vad hur bra det är att ha krut i nävarna. För att eh, skillnaden mellan den flygande Rambo som för vi proppsbuxare och alla andra är så uppenbar. Sättet han rör sig på, sättet han hanterar situationen på, sättet han eh sättet han så att säga agerar, tyder på någonting och det tyder på en sak och det är att vi måste se till så att vi blir bättre på att kunna ta för oss. Svåran så är det inte och det finns bara ett sätt att göra det på, träning, träning, träning, träning. och det går inte att underskatta behovet av och nyttan av träning vare sig du är man eller kvinna. Det är någonting som ska göras, det är någonting som måste göras och det är någonting som är roligt när man väl kommer in i. Och det behöver inte vara så jävla avancerat där efter många år av periodiskt tränande. Det behöver inte vara så avancerat, men det behöver göras. Åtå den här flygande Rambo. Och, och jag menar inte att vi ska bli boxare hela bunten även om det hade varit trevligt, men då hade vi inte haft tid med så mycket annat, men men bara att ha de grundläggande eh rörelserna när det kommer till till självförsvar. Och, och nu börjar folk säga, ja ah, men MMA eller BJJ eller, eller det. Ja, visst det är jättebra vad du än gör som har att göra med att lära dig att slåss. Det är bra. Gå på boxning, brottning, MMA, kungfu, jiu-jitsu. Jag orkar inte ens med att folk tjafsar om vad som är bäst. Men människans natur är sådan så gör det ni. För mig spelar det ingen roll. För mig spelar det roll att man eh gör det. Om det är så att du står och skuggboxas hemma en kvart om dagen eh med hjälp av ett Youtube-klipp på hur man ska göra så är det bättre att göra något. Va? Det är inte svårt alltså. Så, dags för träning, helt enkelt och och låt oss då börja från början. Vad ska man göra? För det finns rätt och det finns fel i det här. Men det kanske inte är så allvarligt som du tror. Om du är man så återigen då visar boxaren från Frankrike det här det här eh fördelen av att att helt enkelt kunna eh slåss att kunna eh, hålla garden att kunna veta hur man vrider kroppen hur man slår. Och det lär man sig genom att eh lära sig grunden utav någon som kan och sen öva öva öva och öva. I princip räcker det med en, en säckkamma. Eh alternativt att du har en polare och att ni har några vissor och sen så kör ni. Och det räcker med att du övar in det ett par grundläggande slagserier. Det behöver inte vara mer avancerat och träna på domen en, en kvarten halvtimme om dagen. Då är du bättre än de flesta. Det, det, det är liksom den det är den verkligheten och, och ta mer det familjen, uppleva de där barn och, och och och tant och allt möjligt så att ni gör det tillsammans. Inga konstigheter. Ett par grundläggande slagserier, öva, öva, öva. Och visst har ni tid, möjlighet och, och lust att gå på klubb, gör det för all tid i världen i vissa sorter känns det nationellt sinnade som som har klubb eller möjlighet till det. Sök upp dem, inte med dem. Vi kommer när vi har svenskarnas hus igång att erbjuda den träning. Ja, där var hur? Ja, hur eller där eller var? Eh, ja, det blir ju bland annat i svenskarnas hus då. Såklart. För medlemmar och vi har haft en en genomgången en helgkurs med kvinnor och kvinnligt självförsvar i Stockholm. Det här ska vi fortsätta med för det är så pass nödvändigt. Men som man så är det så att du ska kunna eh ta för dig helt enkelt. Du, det spelar liksom ingen roll din kropps eh, konstitutioner, du överviktig, underviktig, jättestor, jätteliten. Lär dig ett par slagserier. Lär dig hur man levererar dem eh och öva på det. Så har vi liksom kommit en bra bit på vägen. Det är det första. Det är faktiskt det första. Styrketräning är det andra och det är inte heller så inhelvetet invecklat om man så vill. Sök på basövningar. Punkt slut. Och, och nu är det tillbaka till grunden, tunga. Och hitta ett enkelt och fint litet program där du tränar basövningar eh ett par gånger i veckan. Då behöver du inte mer. Jag menar, vi pratar inte om att du ska bli bodybuilding eller vi pratar inte om att du ska bli eh något något proffs eh strongman eller vad som helst, utan vi pratar om att du ska hålla igång och få en, en grundstyrka. Daniel Frömdelöv kan vittna om hur effektiv det är med basövningar och helt enkel tunga lyft och hur bra kroppen blir va. Eh och det gör också att du behöver inte återigen det handlar inte om att gå till gymmet varje dag två timmar om dagen utan det handlar om ett par gånger i veckan tunga basövningar för att få kroppen igång hur bra som helst. Och eh, kardionen naturligtvis för min del tråkigt men nödvändigt. Det är inte spåren så och hur du väljer att göra din cardio. Ja, det spränger hålen. Spelar du badminton, tennis, ute och går, ute och springer, backträning, eh yoga tänkte jag säga. Det är inte så mycket cardio yoga men det är ändå jävligt jobbigt. Jag testade yoga. Jag jag min min bättre hälft tvingade mig att eh testa på yoga och fy fan vad jobbigt det var. Sen jag slutade. Ja, ja, ja, jag jag jag har worker inte. Det var så himla jobbigt att stå i de där konstiga ställningarna. Jävla teater, vet du, knepigt folk det där. Vem fan hittar på att yoga? Men i alla fall det är säkert nyttigt. Som sagt, cardio det ska ni ägna er åt. Eh, ja, på ett eller annat sätt. Så så är det faktiskt. Och det ser ungefär likadant ut om du är kvinna. Ja, basövningar. Punkt slut. Cardio, absolut. Eh, ja, självförsvar, självklart då. Det är inte dåligt att köra MMA, det är inte dåligt att köra boxning förr eller senare, men jag kan tänka mig, jag tycker nog att det är vettigt som kvinna att hitta ett självförsvar som är utvecklat för kvinnor, Krav Maga kanske eller annat. Alltså någon form utav ädelt el självförsvar. Ja, för att när kvinnor måste försvara sig så är det på riktigt. Ja, åt visuellt när män måste försvara sig så behöver det inte vara så allvarligt varje gång. Förstår ni hur jag menar? Förstår ni skillnaden? Men ibland blir ja, lite stökigt utan att det behöver vara så där vansinnigt allvarligt. Medans kvinnor som måste ta till våld då står väldigt mycket på spel och därför menar jag att det kan vara lämpligt att lära sig riktigt elakt självförsvar. Om måste ni välja någonting så är det det riktigt elaka självförsvaret som står först på listan för att det kan innebära eh liv eller död. Det kan innebära om ni klarar er eller inte när det kommer till eh saker som händer där ute. Så att det är övervägande att ha med sig ehm i första rummet självförsvar eh på något sätt lär er slåss. Eh lär er också att bli slagna i den mån att ni faktiskt eh hittar någon och köra med så att ni också får den erfarenheter. Jag kommer att prata mer om det här i framtida program. Jag kommer att återkomma till träning och jag kommer att komma till slagsmål och och våld. Jag har varit med en del, jag har levererat en del. Och det finns en hel del där som är prata om. Vi ser hur samhället blir hårdare, kallare och svårare att hantera för många och vi ser hur hur andelen offer ökar markant och det är dags att sluta vara offer. Det är dags att vi börjar vara eh de som gör andra till offer om de försöker göra oss illa. Det är väldigt väldigt viktigt så att eh, jag hoppas att att ni tar det här till er. Va? Eh första rummet lärer i sloss, lär i självförsvar eh, för kvinnor någonting illa, någonting som verkligen hjälper till styrketräning som nummer 2. Basövningar om ni inte är intresserade då vill hålla på och och vara eh liksom ja, avancerade. Och sen naturligtvis cardio så att ni eh, står ut och orkar. Jag menar det finns många andra positiva effekter effekter, effekter av detta. Nu väl, jag ska lämna över till Daniel Fröndelöv som har sin Daniels timme. Jag har ingen aning om vad han ska prata om idag. Sen så kommer jag dyka upp med Daniel vid eh, Uh, nio-tiden och så kör vi nyheter tillsammans. Men nu lämnar jag över till Daniel Frenlöf i Daniels tema. Tack för att ni lyssnade på Godmorgon med Magnus. Uh, ta hand om er. Ta hand om varandra och glöm inte det viktigaste för allt. Ge aldrig upp. Godmorgon med God Magnus. Jag är en amelie så jag kan säga för alternativet. Landet går fram en tänk dig nu. sto du ordentlig opp ja det som lang høre krasse inn ro jo jo jeg var like der var han da Det är faktiskt 07.58, men jag tänkte att om vi gör lite som vi vill så är det väl trevligt om jag hugger in ganska direkt efter Magnus. Jag ser för emot i framtiden när vi kan sköta det här. Ja, så vi lämnar över till varandra. Det blir så är sådär snyggt. Att jag kanske får vara med i den sista minuten och berätta lite om vad det är. Det behöver man ju bevisligen informera Magnus Söder om, <laughs> om, för det hade han ju ingen aning om. Ja. Det är inte så lätt för han att veta och ja så blir det framförallt det avsnittet av svegots alldeles egna prepper podd. Jag vet inte hur det uttrycket riktigt men eh den kallas friberedskap och det är jag och Robin som gör den tillsammans. Jag har ju som ni har märkt eh väldigt mycket förinspelat på ett sätt för det är inte så många gäster som e till det får man ju förstå och flesta har ju vanliga liv och annat att göra än att sitta och prata i mikrofoner hela dagarna. Eh därför är det mycket förinspelat. Ehm um, och det kände jag faktiskt att det gjorde detta för då förra, förra kan då kände jag ja men det är lite skönt så där. Bra, då kan man ju sitta och jobba med annat under tiden, men jag måste säga jag ska nog ändra om det här lite för jag vill ha betydligt mycket mer tid att prata med er så som jag gör nu. Och idag har jag faktiskt bara 10 minuter på mig. Men ja, det blir nog ganska lagom. Um, ehm, kan vi se hur är det i det chatten har alla upp bara. Mm. Just det, Magnus pratar ju lite om basövningar och så att Daniel Frendrup kan vittna om hur bra de är och det kan jag verkligen göra. Visar det sig sitt eller det träningsprogrammet som han använder, fri vikt, inga svåra övningar, de är tunga övningar. Tiva att man växer ganska fort om man gör man får, det får man göra. Man måste ju ta i, man måste vara trött, man måste maxa som man säger 5 x 5 kör man på så mycket man bara orkar. Och gör man det lider lite då och betalar kan man massa fina muskler och ådror och senor och annat och så där. Och bra för bra för ryggen bra för hållningen bra för självförtroendet bra för alltings sånt. Jag och tränar bara det är det ju såklart. Fruktansvärt så att Magnus Söderman ska väl bara sitta och berätta för er att ni måste lära er att slås. Ni måste börja ge tillbaka. Så borde det inte vara, men som ni vet hur det borde vara är en ganska ointressant i vårt Sverige nu för tiden. Jag hoppar ett gå upp Väldigt tidigt, eller rättare sagt, jag har börjat vakna väldigt tidigt. För igår så somnade jag kanske vid halv ett och vaknade mig själv klockan fem. Det kändes bra. Fram till kanske ett på dagen, då började jag känna att jag är lite för gammal för att gå med. Jag tänkte, ikväll ska jag gå och lägga mig riktigt tidigt, det vill säga igår. Men det ringde lite samtal, fastnade lite diskussioner. Det fick tag på en person jag gärna ville prata med också lite sent så... Ja, jag var nog inte sänkt för en halv tolv då heller och tänkte, oj nu blir det nog segt att gå upp idag. Men nej, kvart i fem, bling, vaknade jag till. Vilket är ju, det är ganska ovanligt om morgonpigg brukar jag inte vara, nu kanske jag inte vet här. Men eh, det är något speciellt med att få gjort innan eh, dagen börjar, alltså innan, innan världen vaknar till liv. Det är väldigt skönt, jag har ju en vän som tror jag berättar om honom innan, John, som... Jag går upp för hål för mig nästan varje dag och jag vet inte riktigt hur jag återot jobbet men så jag tänker 6:30 har jag hans sina timmar där De och ro där han kan sitta och läsa tidningen dricka en kopp kaffe det som folk vanligtvis brukar göra på kvällen men då är man ju väldigt trött så på kvällen det är nog bättre om man på kvällen ser till att få ja fokusera på kan gå och lägga sig i tid nu vet du det här det som jag aldrig någonsin gör men det som vi alla borde göra att senast senast en timme innan du ska gå och lägga dig så stäng av alla skärmar inklusive mobilen man måste stänga av den om man får ju sluta pilla med den. Stäng av datorn, stäng av pad paddan, stäng av laptopen, stäng av allting sånt här så gärna får den en chans att vila. Det har visst något med ett visst speciellt blått ljus att göra som kommer just från skärmar, men man behöver inte göra det så komplicerat utan gärna bara visu kloppar får vila lite och komma ner i varv. Och det var lite dumt igår för jag kom på jag hade jag hade tvättat mina sängkläder så redig som man är här som unkar och skulle precis på lägga vad jag kom på, aj, jag har inte duschat på ja, jag behöver inte gå in på detaljer, men det var ett tag sedan jag stod i duschen eftersom jag mest har varit ute i skogen och där ute känns det bättre att lukta lite rök och, och gammal jord och sådär. Men man kan ju såklart inte gå och lägga sig smutsig i rena sängkläder. Så då fick jag ta en dusch och jag stod och tvekade lite. Jag duschar ju alltid iskallt så kallt det bara går. Det måste man göra, man måste hålla det uppe annars mesar man sig lite. Och ja, så det var bara att vrida reglaget till det absolut kallaste och det är ju ganska upphyggande att duscha kallt. Så därför tog det nog lite extra länge och så. Men... Det verkar som att man inte behöver så mycket. Kanske för att mitt liv just nu är så himla bra. Som ni vet. Så jag har suttit och skrutit om. Det kommer ju bli lite personligt i den här podden. Och det var faktiskt därför. Jag läste den här dikten igår. Som jag inte vet hur många som reagerade på. Ni nämnte ju att saker och ting är så bra nu. Det är lagom. Man är nöjd. Det är tryggt. Det är fint. Jag är här ute i skogen. Jag klarar mig väldigt bra själv. Det funkar. Men... Finns det finns ju alltid förbättring. När det är saker bättre, mm, det tar man en liten risk. Men, igen då, så kan man läsa Åkallan och löfte av Werner von Heidenstam. Jag lyssnar nu. Det är bättre av en hämnare nås, än till intets i åren förrinna. Det är bättre att hela vårt folk förgås, och gårdar och städer brinna. Det är stoltare att våga sitt tärningskast- en tyna med slocknande låge det är skönare lyst till en sträng som brast än att aldrig spänna en boge det är skönare lyst till en sträng som brast. Jag får man brukar säga, det är bättre lyst till en sträng som brast. Men där fick man verkligen säga, det är skönare lyst till en sträng som brast. Alltså det är, det är skönare att se tillbaks på att man har försökt och kanske misslyckats. Men man måste försöka. Och det är väl det vi har, det är väl mänskligt antar jag det här en kultur av det. Det viktiga är att lyckas. Om man är inte är säker på att lyckas, då, då försöker man helst inte, för det är så himla fruktansvärt att misslyckas. Och det är ett väldigt konstigt tänk, för att misslyckas borde inte vara så, så negativt. Jag menar, man kan ju misslyckas av en massa olika anledningar. Man kanske inte hade en chans från början. Man kanske klantade sig, man kanske hade otur, man kanske hade ödet emot sig. Gudarna kanske inte ville det där riktigt. Men det är ju inte så viktigt. Det viktiga är att man försökte. Det är det man borde vara stolt över. Och du slutar räkna saker i om man klarade det eller inte klarade det. Även givetvis det också är viktigt. Men man försökte Fackert att lyssna till en sträng som brast. Det är skönare att lyssna till en sträng som brast. Det är bättre att lyssna till en sträng som brast. Det är modigare att lyssna till en sträng som brast. Kanske särskilt om man tar en risk. Så är det väl det. Mm, ja, vi ska inte gå in så himla mycket på det idag. Ja, men jag hittade en väldigt konstig podd av en slump som hette Barnfrihet. Vad är det namnet? Det är konstigt. Barnfrihet och man förklarar det så här. Det här är en podd för barnfria, barnlösa folk som inte bestämt sig än och föräldrar som vill förstå oss. Varje vecka intervjuar Frid och Malou en ny intressant fokus i alltid på ett barnfritt liv. Alltså att leva utan att skaffa egna barn. Så bra vad vi ser här då som den barnfria julen. Linda är barnfri men kallar sig inte det. Lullus läkare föreslog terapi mot barnfrihet och Gurgin alltså det han är barnfri av miljöskäl. Jag tänkte spela upp det idag faktiskt men klockan har redan hunnit bli lite mycket men vi ska återkomma till detta för ja mm, så miljörörelsen är ju i EU så otroligt människofientlig. Så här sitter då Gurgin tillsammans med övriga om nu. Fridom alo lägger ut texten om, om hur hemskt det är att skaffa barn och det finns faktiskt andra barn som man kan adoptera i så att Gurgin är till och med Jag tror inte han skämtar. Han säger, ja men det är precis som om jag omplacerar min hund. Ingen skillnad på människor och djur. Nej, kanske man kan känna att det är bra att Gurgeln inte vill skaffa barn. Men det är så, eh, alla organismer från den enklaste ensälja, ni kan tänka er till blåvalar och allt däremellan. De har ett enda syfte i livet, även om de såklart till många fall är inte är nedsäkta om det, men det är att föröka sig hela livet går ut på att skaffa föda, skaffa revir, skaffa territorium, bli stor för länge hon får fina fjädrar, sloss, döda och dö, snacka om och lyssna om sträng som brast. För att föröka sig och så finns det låt intressant undantag här. Och det är i många fall är vita inte alltid, men den vita västerländska människan. Den har tänkt att den och föröka sig, det är ju väl det är väl lite omodernt så ska jag väl inte göra. Och det är superformation då avelseer att man har det. Och det där har jag också gjort. Jag borde nästan vara med i den här podden Barnfrihet som en förr detta. Jag kanske ska kontakta dem. Det kunde vara intressant. <gör> kanske vore ett ämne för dem. Som jag var för. Eh att att man kunde man kunde tänka sig under henne men varför ska man ha barn det inte det det vill hon är det ska man inte leva för sig själv och så där men men man man behöver inte tänka på det där så mycket. Nu kan inte alla föröka sig. Jag har inga barn. Jag jobbar på det 2019 nu vet det liksom i plan detta året. Jag har men jag tänkte att Igen då, vilket bekymmerslöst liv man lever nu. Man kan jobba när man vill, hur länge man vill. Man kan göra ungefär vad man vill. Man kan sova hur länge man vill. Nu verkar jag ju inte vilja sova ändå. Men vad då då? Att hålla sin lilla son eller sin lilla dotter och se. Det här är en blandning av mig och mamman. Det är... Jag kan inte ens tänka. Och jag tror eller jag vet att det är en en starkare för kvinnor i betydelse. Så där gäller ju framförallt kvinnor. Jag tror att män lider inte som med barnlöshet på det sättet, men kvinnans själva väsen, hela hennes kropp, alla hennes celler, alla hennes instinkter är egentligen inriktade på att få två barn och det är ingen åsikt jag har. Såklart. Det är inte så att jag säger att alla kvinnor måste skaffa barn, det vet ni lyssnar inte är såna som reagerar på det sättet. Men vi kan också se rent biologiskt hur det faktiskt fungerar och honor Generellt, det finns ju klart lite blandning där, men honor är de som fixar barn. Ja, så är det så klart alltid. Eh, men om, och hanarna då ska skydda dem. Med med undantag bläckfiskar är ju roliga till exempel. Där, jag tror bläck det finns någon hanbläckfisk som är liksom en hundradel av honan eh och sen så äter väl honan upp bläckfiskarna eller hanbläckfisken eller någonting. Men så är det inte bland oss människor. Eh och det här då fantastiska att, att även då som man får Känna att man försörjer sin familj, skyddar sin familj. Se till att mamman då kan vara hemma förhoppningsvis och ta hand om barnen. Det måste vara en oerhört fin känsla. <hör> ja, nu var det inte alls det jag skulle prata om. Men så kommer det bli här i min timme så här mysigt på morgonen. Ska vi bara umgås lite grann, ni och jag, och förbereda oss för dagen lite försiktigt. Vi har ju en lång dag framför oss allihopa. Också ett sätt som man eller någonting man bör faktiskt förbereda sig på det är att samhället kan och inte kollapsa även om det också kan såklart gälla så kan det bli strömavbrott, det kan bli översvämningar till och med i Sverige, det kan bli storm, det kan bli upplopp, det kan bli terrorattentat, det kan bli allting sånt där. Då gäller det att man är lite förberedd i alla fall. Och det är det som är ämnet i den första, det första avsnittet av podden Friberedskap. Det heter till och med Är du förberedd? Och det avsnittet ska vi lyssna på nu. Viktigt meddelande. Det där var givetvis signalen som staten skickar ut när det har hänt något allvarligt. Välkomna till absolut första avsnittet av podcasten Fri beredskap som är en... Så kallad Prepper-podd, men det kommer inte vara som de Prepper-poddarna jag har lyssnat på utan vi kommer vara, som vanligt, lite mer personliga som gärna är här på Radio Svegot och med mig i stöd i detta, för jag är ju själv inte spelat kunnig inom prepping är ju ingen annan än Robin Holmgren. Välkommen, min vän. Tack så mycket. Jag tänker att vi börjar väl på en gång med vers 23 i Havamal. Vi kan jag. reflektera på det i början. Ovis man alla nätter vakar grubblar och grämer sig för allt matt där han när målen än kommer vem demödan är som den var Oj uh, görduser Vi kommer ju återkomma ofta till de här verserna för det finns mycket visdom i dem och mycket som du kan koppla också faktiskt till prepping. Berätta hur du tolkar det här du läste upp precis Robin. Ja det handlar ju kort och gott om att eh, har man inte kunskap så är man orolig för framtiden mm. är man inte förberedd så låter man sig och det är någonting som går ut inte bara över dig utan det går ut över alla andra också. Ja, ehm det gör jag har ju till exempel nu inte ens kvatten hemma och det är inte ute att man man stör sig lite på det vilket är ett väldigt märkligt beteende. Varför har man inte bara en 10 bara en 10 literstum kvatten. Jag vet jag själv tjatat på folk att de borde ha det och så har man inte själv. Men det är väl inte någon ja. inte den som skjuter socker framför sig. Hur hur förbräder du? Sover du gott om natten? Jag sover gott. Eh men det är väl alltid så att allting kan ju förbättras. Mm. Och det är det som är så roligt också. För nya saker händer. Um, alltså livssituationer förändras. Uh, och då måste man ju hantera nya saker. Uh, det kan vara att du flyttar till exempel. Det påverkar väldigt mycket. Mm. Mm. Gjorde det för mig. Så att uh, helt plötsligt när man hade ett, ett förråd som var tänkt för mig och ett barn. Så helt plötsligt så var det betydligt fler. Mm. <laughs> då räckte saker och ting inte längre. Nej. Lika långt. Men du, jag måste ta lite från början här. Du är ju förvisso en av medgrundarna till den utmärkta organisationen, det fria Sverige, men det är inte riktigt därför du är här. Varför är du så intresserad av prepping, kan vi börja med? Ja, ska man bara sverga ännu och säga att man har gått livets hårda skola? Nej, då, då åker man upp direkt kan jag säga. <skratt> Okej, okay, då stryker vi det. Ja, du får gå på omkring. Eh nämen kort och gott så har det att göra med att eh, dels har jag ofrivilligt ofrivilligt placerats i situationer som gjort att man varit tvungen att tänka till ordentligt. Mm. Eh där det har hjälpt otroligt mycket att vara förben. Eh jag spenderar ju att en hel del tid i försvarsregi eh, både på frivillig basis i FU ungdom, hemvärn ungdom, eh, senare och värnplikt som spaningschef sedan hemvärn. Ehm alltid haft ett väldigt stort intresse för filosofi. Mm. Och efter kriget i Ukraina så ja befästes bara alltihopa. Mm. Mm. Och det det just de här införnäten tror jag är väldigt bra att få ut till människor som inte har den här erfarenheten för att det vi kan se internationellt sett är att det råder en helt bisarr eh syn på vad som kan tänkas hända och exakt hur många automatvapen man behöver för att mm. överleva. Ehm <laughs> men i svensk kontext så är ju det underordnat allt annat. Här handlar det om att vi lever i en stat som fallerar år för år. Eh och här kommer det saker och ting kommer inte lösas sig med endast vapenmakt utan här handlar det om att planera att se framtiden för vad den här och att arbeta för en bättre framtid både för det själv, dina nära och kära, men också för folket i stort. Och där eh tror jag att man kan spela en väldigt stor roll när man har den kunskapen som som vi hoppas eh, att lyssnarna kan ta med sig. Mm, och det är ju extra intressant för du har ju varit med om om kriser och det är inte så många människor som har varit det. Ehm jag tror det var helt rätt i det, att många är smittade av film och många kanske tror att de kommer bete sig som någon slags actionhjälte när det väl händer du glömmer ju folk att man är trött och man är orolig och man är törstig och man är hungrig och man är blöt och man är kall och man är irriterad eh och såna där saker och det är, ja, i vårt bekväma liv så är ju folk extra dåligt anpassade för detta. Jag tror att den vanliga svensken ganska fort knäcks faktiskt, vad tror ni? 100%. Samtidigt är det ju så också att de bästa kommer att ta på sig ledarrollen direkt eh mm. och bli ännu starkare och bättre svenskar. Ehm mm. mm. det är ett dubbeleggat svärd eh kriser. Men du tar fram både det värsta och det bästa med människan. Det mm, mm. är klart. Ehm, um, jag vet inte ska du det är väldigt intressant med allt du har varit med om, men du ska inte det blir någon slags intervju, men men vill du berätta om någon situation ehm um, där du kände att ja, uh, här var det rätt krisigt men men det löste sig. Jag fick ju ta någonting som de flesta borde känna igen sig eh som har bil. Eh, Hamnat i snöfall och sitta fast på en berg i ja, säg 4 timmar ehm då var man rätt nöjd över att man hade både vatten, mat, en mössa på huvudet, mm. varma handskar och var redo. Vad detta var det tvåsöndag i Stockholm alltså. Det var det. Ja, precis. Jag hade ju ändå tur. De det fanns många som satt 8 timmar i bilar då. Eh mm. och det låter ju kanske inte så mycket, men när du sitter i en metalllåda så blir det jävligt kallt mm. efteråt. Eh då har ju bara så så mycket diesel eller bensin i bilen. Ehm jag hade ingen diesel dieselvärmare i just det tillfället. Ehm men jag såg ju människor blev liksom någrolunda desperata. Vissa lämnade ju bara bilarna och gick därifrån va. Men det var det var 20 minus va. Det ensamt var kallt var det. Ja, riktigt kallt för det. Mm. Men eh då tänkte jag så här att jag står ändå bra rustad. Jag är i rätt ålder, jag har en helt okej okay fysik. Ehm psykiskt är ju orodligt men när det kommer till människor som inte har det så jag tänker på den stressade modern som har sin 4-åring i baksätet eh jag tänker på en en pappa som kanske ska verk på en fotbollsträning med sina tre grabbar eh allt sånt där spelar väldigt stor roll och är man rustad för att kunna hantera sannolika händelser snarare sannolika avbrott i din vardagsrutin så kommer allting flyta på mycket bättre mm. och det i grund och botten så handlar det om en livssinställning. Precis. Hur hur redo är jag för att hantera problem framöver? Mm. Och, och vad är då samhället? En... Ja, det behöver absolut det var samhällets undergång. Det kan vara ju ett täckpapper helt enkelt. Precis. Det var en sån så eller som var maktro i Stockholm, jag tycker det är ett bra exempel för folk hur de bodde. Mm. De hade ingenting i bilen överhuvudtaget, inte ens en vattenflaska och man blir väldigt fort törstig och då blir man väldigt dålig, väldigt fort och det här alltså vad har du ju bilen till exempel? Oj. <laughs> jag menar jag är alltid led att gå ut i skogen. Mm. Det är ett sätt som är ju att ta det lugnt och reflektera och ha lite extra harmoni varann om, om det krävs. Eh mm. så att jag har en väska där jag fyllt med extra kläder eh för såna här små saker som som händer när man är ute på jobben, kund spiller kaffe över en och sen är plötsligt så står man där med gigantiskt kaffefläckar i henne ah, en oförbörlig situation. <laughs> ja, och vad ska jag göra då? Okay. Jag kan ju inte komma in till en annan kund med liksom kläder som är kaffefläckiga. Okay. Så då är det ju rätt rimligt att ha på något extra set med med kläder inuti. Mm -hmm. Men sen är det också en en spade för att kunna haka loss is. Tycker jag funkar jätteligt bra. Lite extra spolavätska, diesel, varma kläder, lite mat, extra vatten alltså och det är inte bara då för mig utan för att de hela familjen ska ut och åka i bilen så vet jag att det det kommer läcka. Det äh, är inte bara typ. Eh, vi med det vill säg såna. Ups. Eh, tryckte jag lite fel här. Det var ju lite konstigt. Vi ska vi se om jag kan hitta vart det var konstigt. Viktigt, mitt text får så lagtigt. Det är det jättebra för att få upp humöret. Ja, lite torkat kött också såklart men. Mm. Ja, ehm det passar faktiskt väldigt bra att vi körde på den här just nu för jag har ju ett nyvunnet friluftsintresse och det är ju ganska nära prepping så jag har ju redan hunnit göra väldigt många misstag ehm jag kommer att hinna göra många fler men ja som sagt det hänger ihop ganska mycket och ja mycket av det preppingen är ju så att man får tänka på skogen också som vi kommer gå in på mer och mer. Ja, ehm mm, mer om dig som bördunnas tycker du? Nej, jag talar här för både är. Jag är ingen expert på något sätt utan det enda jag ger det är personliga reflektioner som mm. jag har vunnit åt mig genom att ha levt mm. <laughs> och gjort och hanterat vissa saker på. Men är du hur är du som person skulle du säga? Ehm har du någonting så klir ut dig? Jag upplever ju så det här att jag vet inte om det är ett personlighetsdrag att vara en prepper. Man kanståna känna det ibland. Det tror jag inte. Okej. Okay. Jag tror att när människor sätter sig i kriser oavsett om det är smått eller stort då. Det kan om dödsfall i familjen, det kan vara liksom att man kör då vägen i diket och så där. Ehm jag tror att människor hanterar det på två olika sätt. Eh det ena sättet är att man blir rädd och så lämnar man det för man är rädd för just den känslan av rädsla. Ehm person nummer två kommer att reflektera inte mer över det. Oj, hade jag kunnat göra någonting mer. Ja, efter ut efter den här är det nya erfarenheten till exempel jag ska inte gasa ner för den backen till mm. exempel eh um, eller jag kanske borde träna lite så att jag inte får en hjärtinfarkt. Ehm mm. um, såna saker kan ju kanske vara någonting som särskiljer mig överlag så är min erfarenhet att de mest oväntade människor kan ta ett stort kliv framåt och hjälpa till. Mm det såg jag framförallt förra året. Eh jag åkte på tre stycken bilolyckor. Eh och har alltid stå en akutväska i bilen. Ehm och det var flera stycken som inte hade akutväskelådor svarn i bilen. Men de kunde fortfarande stanna och försöka hjälpa till så gott de kunde. Ehm mm. så att det enda som krävs är att du har en vilja till handling. Att mm. göra någonting. Göra ja. någonting, det gör det. Eh och jag vet inte om många har ju liksom ursäkt eller vi upplever i alla fall att att det är när jag jag vet inte vad man ska göra så jag står och tittar på istället. Eh om det är ja, kanske inte ursäkt man har bara får inte behöva blanda sig. Är de de verkligen tänker så väldigt skevt. Det menar att ligger man skadad så om det bara står någon bredvid en så gör ju det väldigt mycket och ännu bättre kanske om kan ringa ambulansen eller lägga på ett enkel tryckförband eller hålla ni handen eller hjälpa någon andas alltså alla kan göra någonting verkligen. Ja. Ja, hur människor tänker det, det är en väldigt bra fråga Vi är ju ja. där vi är idag för att människor inte har tänkt så. <laughs> Nej precis, det går inte så bra Men ja, vad är då prepping? Att kunna hantera sannolika och osannolika situationer genom att ha reflekterat och agerat innan nämnda situationen uppstår Tänker du att det kommer en samhällskollaps här snart? Eller vart ligger du i det? Jag tror att vi lever i en samhällskollaps mm. Men jag tror inte alls att från en dag till en annan så vaknar vi upp till någonting som motsvarar en zombie-apokalyps ehm det det känns inte ringlit. Mm. Och historiskt sett så är det inte heller så civilisationer eller nationer har fallit. Utan det långdraget, det är plågsamt och eftersom människan vänjer sig vid plågsamheter ehm år in och år ut så blir den nya normalbilden då ehm rubbad. Mm. Så att säga. Ja, det är som ordet frihet. Vad är frihet? Ja, mm. men frihet är att eh, de har ändrat karensdagen mm. idag. Vad? Ja, du får rösta vilket parti du vill typ nästan förutom ett parti då. Ja, ja men det är ju lite så att eh, jag tror så här att eh, om man väl inser att staten har mindre makt än vad du tror. Mm ehm så inser jag också att sakting är betydligt läckligare än vad det är. Ehm mm. um... och staten har erkänt att de inte kan göra så mycket. Eh uh, vi menar själva att vikten är i folden om krisen eller kriget kommer och där står det ju att ja vi vi ska hjälpa de som de som har det jobbigast först eller hur de formulerar det men det är bara ju inte du som lyssnar kan jag säga nästan vem du än är för det finns inte det finns varken resurser eller planering för att göra speciellt mycket. Och på ett sätt är ju det bra tycker jag att man lägger då ansvaret på personen själv Du måste kunna ta hand om din familj, jag tror man säger tre dagar Men det är väl bättre att tänka ännu längre Du tror inte så många har följt det tyvärr Men de borde ju verkligen göra det Och det är det vi ska försöka hjälpa er att komma lite närmare Att, att faktiskt kunna rädda ert liv i en krissituation Och andras Och andras, precis, precis Men du menar ju att vi här uppe i Norden är lite extra bra på prepping Hur tänker du det här? Är det ja, för karja karjoklimatet. Mm. Helt klart. Våra förfäder har ju överlevt till dagdator genom att planera genom att förbereda sig. Något i svängeln som vedhuggning. Just det. Eh, du kan inte bara gå ner och fälla träd, hugga upp och sen slänga in i kamin. Eh, det det är inte riktigt så. Det funkar om det ska fungera över tid. Ja, Utan det finns säsonger då du fäller träden, helst under vinter. Så klart. Eh och sen låter du torka ett år. Mm. Och det är ju någonting som jag har lärt mig nu när man är husägare är ju just hur mycket är 10 kubik stock och hur mycket ved är det? Hur hur lång tid kommer det göra min familj varm om nätterna och dagarna? Ehm hur mycket tid och resurser tar det alltså att Precis. hugga upp det där? Det är tydligt när jag trodde kan säga och ja, hur jobbigt är det är med att hugga ved. <laughs> ja men då var det ändå moderna redskap i många fall alltså vi har ju motorsågar och vedklivar och såna här saker. Men tänk för dig jag har båda och jag tar ändå bara yxan. Mm. Ja förutom när jag ska kapa upp det då så klart. Mm. Men eh äh, jobbigt. Jag har provat att och såga mig igenom. Alltså handsåga mig igenom mm. stockar, och det fan inte det är inte lätt alltså. Nej, jag var ju kommer ju faktiskt precis äh, från skogen och det då har jag haft förvisso bara en liten handsåg men den det går ju åt väldigt fort till och med en, en liten lägebrasa behöver ju väldigt mycket ved om man ska hålla igång det i några timmar. Ja men och hur ska du då se till så att du har tillräckligt med ord för att göra det? Mm. Mm. Här gäller det att ha ofta varit kvinnans äh, kunskap mm. som äh, familjen har utnyttjat där. Ehm mm. det är hon som har gjort maten, det är hon som har planerat förberett äh, och dylikt då. Där talar vi om en harmoni som har funnits genom tiderna som vi inte har idag på samma sätt. Ehm ansvarsfördelning och att alla gör olika saker men till samma syfte. Ja, och det är överlevnad och livsglädje. Mm. Och det jag vet inte det här med ved men ved och eld eh, känns ofta som det sitter i, i blodsminnet alltså. Nästan alla är ju vedfascinerade. Gillar doften av ved, gillar att hugga ved, man gillar man gillar hur det ser ut och också nu när man kommer från skogen det är väldigt svårt att sluta elda det är väldigt svårt mm. att bara låta det vara det är svårt att låta elden dö man kan ju tänka att ja jag är väl bara lite barnslig och tycker om att elda men men jag tror inte det är det, utan det är så djupt i oss att den varm lysande brasan har varit så grundläggande för vår trygghet och överlevnad att det tar emot till och med 2018 eller 19 som det pris har blivit att låta det slockna ut utan anledning. Mm det det just den känslan är så djupt ingrodd i oss mm. att det räcker med att du tittar på en bild av en eller en levande bild av en brasa mm. för att du ska känna dig lite värmare. Mm. Mm. Så viktigt där. Och, och fortfarande lika mars jag invisas ju fortfarande med bara använda en stol lite björknäver och det är det är inte alltid det går så bra det tar ju det kan ju ta. Jag brukar räkna med en timme och få igång en eld. Men det är värt det för att nå men schysst på kvällen, det vet du det är lite kallt när man ser de här första lågorna komma och förstå att jag kan förvandla detta till ett brinnande inferno som jag kan laga mat på och skrämma bort djur och så där. Det är otroligt. Jag det tycker jag varpen ska få se om man ska göra lite läxor här, men ni som lyssnar har ni möjligheter, det, det, det är där ju. Det jag kan skjuta det är så ovanligt så att man ska behöva säga detta Robin, men ta ta ju ta er ut i skogen och tällda brasa. Herregud, har ni inte har ni inte upplevt det? Så ta med någon som kan lite grann och ut och testa på det i alla fall. Och dofta rök och, och sitta där och bara stirra in och ha de här fantastiska samtalen som man bara har över eld. Nej men. För vi har väl jag tror väl inte vi har någon så mycket kampen kultur i alla fall inte kring storstäderna. Nu vet du den. Är lite så. Det bor ju i storstads eller nära. Svårt att säga. Ehm det jag tycker mestadels är att man åker ut till sommarstugan i så fall. Mm kan sig inte så många som en som själv vandrar idag som det var för 60 år sedan då var det ju jättestort. Eh mm, mm, mm. men jag jag tror i alla fall att i nuläget så handlar det mer om konsumering av produkter alltså kampgrejer och så där men att man inte utnyttjar de produkterna så ofta. Nej. Ehm mm. så är det för de vi är ju bekväma och och ärligheten är sann eh idag så måste det ju båda frenarna jobba för att kunna försörja hushållet och barnen. Mm. Så att det ges ju inte lika mycket tid. Och om man väl en dag över så är det kanske inte så jättemånga som vill spendera den ute i skolan. Det är viktigt. Det är inte konstigt att man tänker på hur bra man mår och hur bra det är för själen och hur bra hur det är för bra för med barnen liksom. Jag bor ju i en liten ort här nu och träffa några Några vänner jag går som vuxit upp här och de sa ju det, det var helt underbart att växa upp här. Det var bara skogen hela tiden. Eh fanns ingen saknade efter liksom TV-spel eller såna där sockerhall. Så jag tror det jag tror det gör väldigt mycket med med ett ungt sinne att vara ute i naturen och lära sig den friheten och det ansvaret och det tror jag sitter i livet ut. Ja. Jag minns när i somras nu så lärde min son att hugga ved första gången. Mm. Han är 8 mm. och han var ju helt lyrisk när han hade besågat av sin sin första stock och sen klippt sitt första vedträ. Nej det är klart sånt där minns man. Ehm ja. så att, ja, gör en plikt mot gamon verkligen och mot dig själva. Ehm mm. mm. Ja, vi ska se här. Vad är prepping precis? Ehm Ja, ska vi grundlägga det ju. Det är ju ja, det är den grundläggande sakerna som när det blir förra vatten och värme kan man väl säga. Det är det man måste se till och ha. Hur nu har du ved hemma där? Jag, jag tänker på folk som bor i lägenheter och de pratar om man ska ha steril ljus och såna här saker, ingångsljus ja, det det är väl det vet ingen fel i det då säger du. Nej. Nej, om det är den enda värmekällan som du har om det blir strömavbrott så känns det väldigt drygt att man har det. Mhm. Vi mm, mm. <laughs> jag tänker att framöver så kommer vi också göra ett speciellt avsnitt just om eller ett avsnitt ska jag säga. Ehm, om just lägenheter och bilder. Just det. Just det. För att våra livssituationer ser ju olika ut mm. och det är viktigt att man faktiskt nischar sin sin preppning utifrån då eh de normstaner heter. Mm. Och sen när det gäller testan om någonting händer, om en kris händer. Ja, jag kanske ska berätta först om en kris här. Mm. <laughs> ska jag göra det. Ja, bara bara. Eh från statens sätt, sidas sätt, eh så är det då någonting som hotar grundläggande samhällsfunktioner och värden. Eh det spor ingenstans vad det är för värden som hotas. Eh men en kris då kan vara kanske att svälldamskapna skulle på vara 25 precis alltså alla alltså alla, äh, alla, alla, ja, alla, alla mänskliga värden är värde ifrågasatta det är en kris situation. Ja. Men jag jag tycker att vi vi kan ändå utgå från de vanligaste och det är ju då strömavbrott, terrorism, olika typer av väderfenomen mm. som stormen Guden till exempel. Eh en, en, en smitta ru kan tala om både bakterier, eh, antibiotisk resistens, vi kan tala om för eh, den där svinflängprensant exempelvis. Mm. Eh, vi kan tala om en teknisk kollaps. Mm. Problem med betalkort. Eh, det kan vara internet som lägger ner eh, som ligger till grund för ganska mycket i vårt samhälle mm. och dylika saker då. Men ja, det, tänker... det, det det jag tycker ändå att man ska bära med sig mest, det är ändå strömavbrott för strömavbrotten är jobbiga för du själv kan inte påverka det. Det enda du kan påverka är din förberedelse för att kunna leva utan strömavbrott. Vad mm. strömavbrott händer varje dag? Det händer många människor varje dag och det kan vara väldigt lång tid beroende på vart du bor och vad det är för omständigheter. Mm. Ja och ehm um det och de alla har varit med i omstridsbrott. Jag tror alla alla så gott som alla och jag tror alla blir kanske på, jag blir i alla fall på mig då varje gång för lite det man faktiskt kan göra. För att jag tänker nästa att restaurerbrott. Ja i alla fall att gå och kolla på TV då. Nej, det kan man ju inte göra. Även ja, förläsa en bok då. Nej, det kan man kanske inte göra det heller. Nej, vad har det på handlampan någonstans? Mm, precis precis. Och vi har väl tänkt lägga upp det här att vi har något specialämne ungefär per avsnitt och sen kör vi Jag detta är lite fina verser och ska väl tipsa om vad så ska vi tipsa om en sak var eller prata om en utrustningsdetalj ska vi försöka på var i varje podd va. Mm, det tycker jag. Mm, mm. Det blir lite roligt och personligt som som vi båda tycker. Ja men precis precis. Eh du har redan nämnt din sak faktiskt. Jag vet vi har inte ens kollat vi kan väl kanske komma säga samma saker men du får det väl eh bli så. Ehm um, ja, alltså det är svårt med det här grundläggande för mycket av det grundarna kommer vi gå igenom men vad är vad är liksom skallkraven? Det är mycket EU i huvudet tänker jag att man att man tänker mycket på inte att man bara köper grejer och ja nu ska jag klara mig utan om strömmen faktiskt går till exempel hittar du till dina saker i mörkret. Det kan ju vara bara en grundläggande sak. Vet du vart de är? Har du testat saken? Har du läst instruktionerna och så där? För det tror inte jag heller folk gör. Man försöker bara köpa sig fri utan att mm. göra någonting. Ja, absolut och det det är ju ett generalfel som vårt folk dessvärre har drabbats av. Mm. Och det, det är ju lite av den här när konsumeringshysterin, att man köper saker och ting utan att ha någon aning om hur man använder det och man lägger inte tiden på att förstå det heller. Ehm. Det är lite konstigt. Det är, det är lite konstigt. Ja, Men det, det är väl lite det kanske vart att poängtera då att alltså preppingen är ett försvenskat ord av o, det engelska ordet prepared mm. eh, som också kallas då survivalism i ja överpölen. Eh, men i mycket så handlar det här inte bara om överlevnad i sig. Jag menar det står ju inte naken vid isbadet och har två mil hem alltså oftast i alla fall. Nej och det inte har varit en väldigt bildfast innan. Eh mm. men då är det bara att lägga in ju inte för det kommer ut överliga. Ja. Men då har du typ typ lägg den ner och dö, svensk, i ordet svensk krökarna. Ja, Nej men det det är ju liksom ehm man man man dels inte dels har man inte reflekterat över var det finns för risker eh okay, och det blir strånga brott hur hanterar jag det? Hur kan jag... Fortsätta, har du bra mm. under det skumma brottet. Mm. Kanske jag kan godsa lite med tanten under tiden. Eh. Ja okej. Och hur hittade det henne då? Nej just det, jag hade ingen panna på sig för att sen få ropa. Alltså <laughs> blev det fel tant som spelade. Jag går in alltså. i väggar, fel hål. <laughs> Nej men <laughs> Nej men så att poängen är ju att man ska rida ut problem Och bli en bättre människa på andra sidan och och liksom må bra under tiden. Det är ingen som är intresserad av att bara överleva mm. för vi har alla sett de här filmerna om människor som gör någonting så helt otroligt eh och överlever trots alla de här oddsen om de kubblar de där två milen från isviken. Mm. Eh och sånt typ väldigt inspirerande och häftigt. Men sannheten till att eh den nämnda personen hade överlevt de här två milen hade ju varit de personer ni frågade hade till exempel ryggsäck med varma kläder och möjlighet att göra upp en eld 10 meter bort på spanden. Eh och det det är ju problemet med all den här hysterin kring grejer. Ah, jag har ju ett campingkök. Har ingen aning om hur jag ska hantera det om någon liten ventil går sönder. Men det senaste i Titan Extreme 5000 kostar 72 vet du, riktigt bra grej. Ja, okej, okay. men kan du använda det? Nej, nej, nej, nej, det kan inte. <laughs> nej, det det funkar inte alls så själv. Nej, just det just. Så eh, vad gör jag? Alltså jag vet att folk kanske är ointresserade. Jag jag kan få en känslig blandar eftersom det kommer uppifrån och så vi chatar och staten chatar, men gör det, det måste göra detta, det måste göra detta så folk tycker mer att de gör en tråkig läxa. Mm. De man, man gör det för någon annans skull. Men det kan ju säga om du väl skitser. Ta killen isvaken om man hade satt med sig en en termos med varm oboj för att han hade tänkt ja. ifall det går genom isvaken. Det är rätt gött tror inte staten som blir glad utan då det man själv som blir väldigt väldigt glad. Ja, just det. Man tycker att det borde vara vanligt att när ni går tänker på det här om vi ser på populärkulturen exempelvis. Vi mm. tänker på The Walking Dead som vi har apokalypsen. Eh, okay. den nyare filmen How It Ends, American Blackout, Bushwick. Och det liksom. Mm. Ja. Och jag är en sån person som reflekterar ganska mycket över ny kunskap och försöka implementera den kunskapen i min vardag. Mm. Och jag har väldigt svårt att förstå att andra människor kan se de här filmerna eller serierna och inte tänka hur hade jag reagerat och agerat. Jag trodde att alla trodde att de skulle vara kommer vara hjälten. Så brukar det låta i alla fall. Ja, o, det är mycket möjligt. Eh, men hur blir man då en hjälte om man överlever och ser till att denna ruschauer överlever. Eh mm. och så genomgår du en dag med den här galna som man vi har haft mm. och så har du inget vatten. Ja, precis. Ska du klara de 24 timmarna. Eh och då blir det så desperat så du börjar dricka ur eh vatten som man står stilla i en vecka liksom. Mm. Och så får du Nej, det, det. Så då är det precis som mm. sen dör. Ja, för det. Ehm det är ju lite jobbigt. Mm. Ja, det är ju knäckel ofta men vad du. Mm. Men det är så det är sånt som det blir ju skadat med som är så mycket sån här populärkultur att man folk, folk tror att det är så det funkar att det är snabba klipp man behöver aldrig sova det är ingen som tappar rumöret nu väl lite sånt i Walking Dead men men eh, jag tror folk blir förvånade över till exempel vi kommer ju prata mycket mer om de psykologiska effekterna men en sak som jag märker väldigt tydligt nu när man har varit så mycket ute i skogen är när blodsockret sjunkit till exempel och det kan det göra väldigt fort man blir ja, man blir väldigt fort väldigt dålig ja, det är det mycket dåligare man måste tänka sig för mycket mer för att inte bara stressa till exempel eller sura eller bli arg på elden för att den inte kommer igång för då bara de gör misstag och sen har de plötsligt satt kniven i, i låret ja då dog du igen det kommer nog för mycket död tror jag de har också Ehm till och med zombie-alf som alltid är nästan relativt utsörvda vi får alltid äta den maten vi vill vi kan alltid stoppa i oss godis som vi vill vi är nästan alltid varma och så där så så igen man får inte uppleva hur man själv är under riktig faktiskt press visst nu är ju folk stressade och så där men det går inte riktigt att vem får man stressar av datorn. Det är inte samma sak som att du stressar över att du är på väg att frysa ihjäl och du får inte igång elden. Nej. Eller att du sitter fast i att du sitter fast på 50 våningen i en lägenhet eh mm. och det brinner på undervåningen. Mm mm. mm. Och brandkåren kan inte komma mm. för de är attackerade av ungdomsgäng. Just det, de har det. Hur gör du då? Hur ser du till att barnfamiljen som är dina grannar, hur, hur kommer de ner? Mm. No. Ja. Det enda då jag kanske hade behövt var repseg. En probakog för sån någonting så köpa redo som ni anpassade för den här situationen. Och det är ju men, väldigt det är en ja. väldigt speciell känsla att vara förberedd. Eh det här är ju ganska nytt för mig men jag har ju varit noga ganska noga nu med min utrustning och det är så skönt att klampa ut i skogen och känna att men jag har nog tänkt på nästan allt nästan man kan inte ta med sig allting givetvis men man man klarar av och du vet fixa mat och man klarar av om man skulle skada sig man klarar av att byta kläder om man skulle plundra sig vattnet och såna här saker och jag tror många är väl som jag var innan bara jag fick lösa sig för att det är nästan aldrig någonting så det löser sig nästan alltid det finns alltid någon annan där du kan ringa McDonald's och så kommer de med någon drönare och leverera mat till dig och så där mm. men känslan att veta att man det behöver inte bara lösa sig utan man kan själv lösa det det är otroligt och det är väl friheten är det inte det? Du måste få frihet som som den här sköna känslan att veta att jag är fri att klara mig själv jag är inte beroende av någon annan. Nej men det är frihet och och med med den insikten att du är fri då får du också en känsla av eh att du har ett ansvar att hjälpa de som ännu inte är fria. Mm. mm, mm, mm. Så fick ah, du fick du ha den friheten. Berätta. Känner jag. Ja. Eh vad är det för sak du tycker är så viktigt att berätta? eh tänker du på en utrustningsdetalj? Mm, vilken spril? Vilken sak? Vilken grej? Då vill jag slå ett slag för en vattenflaska. Mm. Hm. Vad har man den till? Att dricka. Ah. Det är bra tänker du. Eh, jag <laughs> ja, alltså oftast ehm så när vi färdas i bil eller på tåg eller sitter i kollektivtrafik gör jag slå eh om du drir ut lite på tiden så kommer du bli törstig. Eh mm. tuscht är efter syra där över mestadels snabbast. Så att magen kommer du kunna klara ganska länge utan, men vatten där är det lite värre. Eh mm. och här talar vi inte bara om en överlevnad i sig utan här talar vi om att faktiskt vara 100 i ditt dagliga liv. Eh mm. och kunna hantera arbete, familj vänner och ja fysiska intressena. Eh att alltid ha en extra vattenflaska i bilen är ett måste. Eh mm. om du nu fastnar i en snödyva eller om du ja nu säger du det för att det är vinter men samma sak på sommaren. Eh mm. jag spenderade vad var det? Jag var ner i Göteborg för ett antal år sen eh med släkt och avslappningen. Ja, eh det som var lite jobbigt var att vi skulle ta tåget tillbaka och det blev strul med tåget så där satt vi i en jättevarm kupe i ungefär 5 timmar extra och jag var hysteriskt törstig. Timme 3 så var allt vatten slut på hela tåget. Och då hade vi tur för det var inte så många som åkte tåget men att, att alltid ha en extra vattenflaska med sig oavsett vart du är. Har du en liten väska eller någonting i bilen eller ja, motsäg på portföljen. En mm. huvudsaknat du alltid har en bra tillgång till vatten. Och det behöver inte vara en 2 liters cola utan räcker med en halvliters vattenflaska och helst någon någon typ som du kan diska exempelvis. Mm. Jag har faktiskt bytt men nu en ny aluminium. Jag vet inte varför, det känns det känns bara bättre och den tar man ju mer hand om också. Ehm jag tror jag tror faktiskt att saker som som är med värde för att man glömmer inte dem på samma sätt. För har du alltid mm. samma flaska så kommer du sakna den om inte den är med. Om du alltid köper en ny loka och så där och ja, den tappar jag bort och så ja, du glömmer man den och sen plötsligt det är ju det här med katastrofer. Det är ju ofta inte ens som ringer innan och säger, "Ja, Daniel, bara så du vet så idag kommer du din bil pajja." Du kommer behöva en vattenflaska. Det händer ju aldrig den det händer ju precis såna här som händer så då måste man därför måste man alltid ha med den och göra det till en vana bara man har alltid med sig vatten. Ja men och oh. kanske inte bara för dig själv heller utan du kan omsorgen kan ju vara som sådana att du kanske drabbade livet på en människa som har drabbats av eh värmeslag eller omsvarnelse. Mm, mm, mm. Så att man kan alltid hjälpa någon mm. om inte dig själv minimalt med kostnad och minimalt med jobbighet och ändå ändå håller på ha vattenflaskor i överallt ha flera i bilen ha flera i sommarstugan ha i väskan ha i jackan ha i liksom ryggsäcken ha ja men har de har de överallt det är ju jag vet inte vatten typ, det måste bli det billigaste som finns Ja om du inte köper upp på mack så det är antingen ta kranvatten hemma eller och köpa en ja en vatten för det var 23 eller 27 spänn. Mm. Nej nej helt men så skulle jag lägga de pengarna på nånting vettigt så att. Mm. Ehm, min grej för jag skulle faktiskt vilja diskutera detta men jag tror det, det första saken folk tänker för överlevnad är inte din kniv tror du. Mm. Ja, där du bor så kan jag tänka mig det. Mm. Och jag jag undrar alltså jag har mycket nytta min kniv, men det är ju mycket med att min när ni det den man har det ju mest för att ta saker att ta med liksom små grejer och jag, jag vet inte hur hur viktigt överlevnadsdetalj det är. Det är klart att det är klart man ska ha med sig en kniv när man är ute i skogen men den kommer ganska långt ner på listan. Den kommer efter vatten, den kommer efter mat, den kommer ju efter efter tändstål till exempel. Det kommer ju efter första hjälpen grejer skulle jag ha nog också säga. Hur viktig är en kniv egentligen? Robert, en kniv är central. Varför för den? Där? I alla övligheter har man varit det som stenåldern. Mm. Berätta vad man har den till. Ja, du kan ju använda den till allt. Mm. Eh Okej, det sitter med massvis med större vedstycken exempelvis. Ja, men du gör en påfågel av det med kniven mm. så blir det mycket lättare att tända lite bra så. Mm. Eh, mm. det kan vara allt från att hantera djur, det kan vara eh uh... Ja. Och vad kan man inte använda kniven? Ja, men den dagligt. Du kan använda när du ska montera saker inomhus. Eh, uh, mm. du kan använda som skydd av din person eller andras. Du kan eh uh... Du kan göra ett vindskydd med hjälp av en kniv. Just det. Alltså en, en kniv är central. Ja. Och det det är faktiskt en väldigt bra grej som du tar upp tycker jag kommer bra. Mm. Eh för att det finns ett ett problem i i i samhället i stor skala så just när det den här konsumtionshysterin. Eh alla den här all, alla människor som drabbas av den här prepperfebern. Mm. Typ när man inser att shit, jag har ingenting var första jag ska köpa. Ja, då kommer många framförallt yngre män kommer att tänka på en typ elitkommandojägarkniv. Just det. Just det. <laughs> och det är ju typ jättedåligt. Ja. <laughs> eller bättre och köp en en en schysst Mora kniv eller om du har resurserna för det köp någonting från Fellkniven istället. Jag har min bred. Jag har haft min sen lumpen. Mm. Ja, duger jäkligt bra Lite tungt också Men lägg det på Så spendera inte onödiga pengar På saker och ting I onödan Utan lägg det på någonting som verkligen var över En kniv i ett måste om du skulle vara Ute i skogen överhuvudtaget Ja och om man nu köper någon fräckövling Det finns ju trots allt sådana som är ganska bra Jag har faktiskt en sån fast så jag fick den i present Men då kan man ju också ta sig lite tid att kanske lära sig Funktionerna, annars fyller de ju Inga funktioner ja, absolut, sen kan man ju nörda ner sig, vad är det för typ av stål, eh, mm. hur, hur ofta måste du slipa den mm. eh, Så att, absolut, huvudsaken är att du har en kniv som du känner att du litar på Både när det gäller kvaliteten på kniven, eh, men också din kvalitet som människa att hantera kniven mm, mm, mm. Vet du vad min kniv heter? Nej, det vet du inte Nej Den heter, håll i det här nu Bear and Grills Ultimate Survival Knife. Okej, okay, ja men då är väl bra. Det låter inte så bra eller hur? Eh, <laughs> jag har faktiskt som sagt jag fick den i present och valde så här vad är detta nu och har inte använt den alls förr nu då för det var jag det var en de annan större knivarna jag hade men jag ty jag tycker den funkar väldigt bra. Den har tändstål och bland annat den har knivslip inbyggd. Den är av bra kvalitet. Den har också en som man kan slå med med skaftet i förstärkt tycker jag håller som en enklare hammare. Eh mm. det sitter en visselpipa på och så är det är taggat längst in vad säger man säger man taggat. Eh Ja ja försöker jag. Ja vad heter det på svenska? Ja skitsamma så man kan såga då av det är ju ganska svårt att såga av en tjockare gren om det är helt släta bladet. Så det är ganska, ganska bra faktiskt Och särskilt att det är en slip med är bra För att den blir ganska fort slö När man härjar med den hela tiden och Istället för att ta med sig då en extra knivslöp ut Och just tändstål, nu har vi ett separat tändstål Men det kan, man kan ju tappa bort all packning Det kan ju hända, det kan ju plumpsa ner en isvak Och har man inte tändstål då Tändstickor och sånt blir blöta och tändare pajar Och då är det vill säga så att om man är en bit ute i skogen. Eh och det är inte alltså det är inget köptips. Det finns säkert bättre knivar än det, men men fundera lite på knivkardan till och sen gör som Robin säger köp en en bra kniv som tål någonting som ni trivs med också. Som och som är säker givetvis. Det säljer sig fortfarande så här knivar utan utan skydd då tror du kan slinta och råka få Ja, det ska man inte ha. Nej, och det hade gick skulle också prata om det här vikten av att ta det försiktigt och inte skada sögge. Så skadar du du hemma så är det inte så farligt men skadar du det någonstans, nånting är en kriser ute i skogen så kan små saker bli ganska allvarliga faktiskt. Men det ska vi inte ta i detta avsnittet. Jag vet inte, ska vi börja rundav lite försiktigt kanske. Eh, ja men det tycker jag. Ehm, mm. men vi kan väl ställa en en fråga som människor kan bära med sig till mm. nästa avsnitt. Hur tycker du? Eh, du är hemma. Elens läx. Vad gör du? Mm. Tänk på det tills nästa vecka så får ni det läxa och om ni har svaret på det är jag har absolut ingen aning. Nej, då kanske man borde ta reda på det. Ja, och lyssna på AC2. Där ska jag berätta precis just detta. Ni har såklart hört Daniel Frendelö och Robin Holmgren i den utmärkta och splitter nya podden Fri beredskap. Nu ska vi lyssna på viktigt medlemmar till allmänheten igen och så hörs vi om en vecka. Ha det gött så länge, Robin. Tillsammans. Tja. Ja. Sjärar innan. Jag får be om ursäkt för att jag ah jag satt och rensade där lite bland filerna på datorn nämligen jag försöker ju ordna det till mer ordningsam här 2019 och även datorhygien kan vara viktigt. Jag har en en mapp där liksom allting hamnar allt från bilder till till artiklar, det blir ganska många när man gör de här flera versioner, tig gamla filmer och saker man har sparat ner och så där och så såg jag bara en fil som såg lite konstigt ut så klickade jag på den och då oj det är en videofil. Så det gick ut i sändning Men så kan det gå Det är väl det som är det spännande med live faktiskt Jag vet att live är ju mer uppskattat Hos er lyssnare Och jag förstår det, men jag kan nog inte riktigt Förklara varför kanske helt enkelt att det blir lite mer äkta när ni vet att jag faktiskt sitter här klockan 08:51 och pratar in i en mikrofon just exakt precis nu. Det ska jag dock inte göra så länge till, bara några sekunder till för som ni vet ska ju jag hänga lite med den här Magnus Sönnerman, den här nedstigna ängen som ni kanske känner till att han heter, inte så många som vet det. Ehm vi ska prata lite om nyheter och vi ska så malligt snacka om alla tokigheter som händer i Sverige och analysera det och kanske garva lite och ja, man vet aldrig riktigt vad som händer. Det tar nog ner i klockan 0900 och kan även se det på Facebook och Periscope och eh det som jag aldrig lyckas med mig lära mig det Youtube Ftube Fghtube BitTube Bitshoot bit ja någonting sånt där. Vi kan bara titta på de gamla avsnitten för att se vart det dyker upp så missa inte det ehm ja som ni vet så har vi en trevlig chatt. Gå in på den sveg ut mot assistens, nästre radio klicka på den gröna lilla bubblan längst ner i högra hönet då och mig umgås med alla andra fria fria och fina svenskar som sitter och myser för imorgon. Ehm ja men vi hörs ju och syns ju alldeles strax. Hej då, god morgon och så vidare. så sönss vem ska motståndsmän ty ittänden vårt folkar vara han tvivlent gott har det klottrat mot det klämt där nu står vi där det står så sönss vem ska motståndsmän ty inåt med saker så som Vasa brækte Uplands makt ut fra vårt lagaland. Så som bom skal vi nå återta vårt land till deg och mig. Svenskt snutt upp og svidt for Sverige. Detta gjelder også deg. Så som Vasa brækte utlands makt ut från vårt laga land. Så som de skal vi nu återta vårt land til deg og meg Svenskt lutte opp og strid Sverige Detta gjæller også vill att ni ska känna er riktigt välkomna till dagens avsnitt av Morgon med Svegot, nyhetsprogrammet som sänds varenda vardag måndag till fredag på bland annat svegot.se i Småstrek Radio på Facebook på Periscope och lite allmänt Magnus Öderman ute på internet förstå det på olika sätt. Ja, det är både här och där som vi dyker upp rätt sånt där, va? Så det är bra, det är bra. Inte Youtube däremot. Inte Youtube, där var vi inte välkomna, visar det sig. Men så kan det gå, va? De är så kinkiga på tuben, va? Men du, jag ska förklara för dig, det är ju mer än så, va? För klockan sju så drar ju godmorgon med Magnus igång. Du får visst och bara radio, men det är ett utmärkt sätt att starta dagen på. Vad avhandlade du idag? Det vet jag, men okej. Okay kan spela dum det dumt. Ja, det var mycket Donald Trump. Uh, han höll ju sitt tal till nationen uh, i natt så ensk tid 3.00 svensk tid, -0 -0 svensk tid och uh, det var muren mot Mexiko, det var demokraternas svar på det och så vidare som jag tog upp och sönderdelade, tycker jag på ett bra sätt. Så att det det var väl det huvudsakliga. Mm, så lite fin musik där spelar du hör jag och jag tror jag har en ju fantastiskt bra musiksmak. Det mm -hmm. bättre Batman och flesta faktiskt nu okay. så att det är alltid trevligt att lyssna på vad jag spelar. Tänker inte ta oss med på konsert. Eh, mm -hmm. det här så tog jag över så det klockan 8 där till och med 2 minuter i 8 satt jag som en kobra och hugg och pratade lite om bland annat en bisarr podd som heter Barnfriheten antar jag inte. Att du har inte hört den men känner du till att den fanns? Jag såg den igår när du tipsade om den mm -hmm. någonstans. Jag vet inte vart du skrev. Var. Jag var på Facebook var det faktiskt, och då det det? tittade jag på den och tänkte jag herregud. Jag ger mig gärna om faktiskt då frågor de jag fick få med. Ehm, kan jag lite förklara min vinkel? Eh, vad skulle vi fråga såna lyssnare? Så det är inte helt omedvetet att dyka upp där om de inte googlar mitt namn då, det får väl ändå hoppas på. Eh, vad kul. Men sen pratade jag lite om det vackra med strängar som brister och sen var det ju premiär då för vår alldeles egna prepper podd. Det ja, var det och detta lyssnande så klart på svigot.se/snesträck radio. Men nu ska vi ju titta starta lite mer visuellt här om man är på det humöret och jag och Magnus ska gå igenom lite av det som vi anser var de största händelserna sen hela det dygnet. Vi börjar väl lite grann med Magnus min vän det här fruktansvärda modförsöket på AFD politiken Frank Magnitz vill varna här innan jag visar det för er rätt eller via bilder så men det tror jag väl ni kan tåla. Han Ah ja, vad vet du vet du exakt vad som hände? Har de kastat en en gigantisk sten i huvudet på honom eller har du försökt titta detaljerna men du det kanske man inte vet än. Nej men det som det som jag har kunnat läsa mig till är att då eh Frank Magnis som är då ledare för AFT alternativet i Tyskland i Bremen han var på väg på måndags eftermiddagen här från teatern eh upplevde överfallet av tre personer som som slog honom till marken och när han låg på marken så fortsatte man och slå man riktade in sig specifikt på eh, huvudet. Eh hugget. Eh om man hade någon form utav eh, tillhygge va. Mm. Eh, så att det är därför det blev så allvarligt som det blev och det är därför som polisen också utreder det som mordförsök. Eh, det är helt klart ett mordförsök. Ja, eh, man kan inte man kan inte se det på något annat sätt än att det är ett mordförsök och då <skratt> det här är vänstern. Det här det här är vad vänstern är. Det mm. det måste vi komma ihåg. Eh titta på de där bilderna eller på den där bilderna igen. Det är den sanna bilden utav eh den goda västliga Europa. Ja men jag vet inte, jag utgår från att det är vita människor och då då blir jag lite oroad för jag jag har liksom accepterat att jag förstår mig inte riktigt på hur andra raser fungerar. Vi är lika på många sätt men också olika på många sätt men den här sortens orhörda grymhet och det är klart inte alla är likadana men men hur kan man kan man göra så här? Nej, men det är vad man hatar någon någon väldigt väldigt mycket och vänstern är hat. Eh, vänstern är hat. rakt av och har alltid varit hat och det är viktigt att komma ihåg det att det är och jag har upprepat detta tidigare och gör det gärna igen. Historiskt sett så är det alltid vänstern som initierar våldet alltid. Eh och de ser det här som en en det är ett argument för dem. Eh antifaschism är alltid självförsvar. Det är deras perversa världsbild. Och antifaschism är ju allt som de inte tycker om. Ja, och jag menar var med det vi ska skylla på här? Visst givetvis för de som har gjort det, men såklart media media media media. Hur har de har förklarat, hur har de börjar beskriva det AFD eh ja, utan utan att ha kollat upp det sant att ja, här är Hitler som kommer snart. Ni måste göra någonting antifascism, allt i självförsvar, ut och kriga, gör någonting redan nu. Och då blir man uppeldrad och då gör man det för man tror ju att man gör något gott, sen kanske man är en våldsam person, men man kanske är en psykopat som bara har vilja ha en anledning att skada människor. Och här ger ju media dem en en utmärkt anledning. Och det har skrivits lite om detta i svensk media, men då verkar man ju såklart som vanligt fokusera då på att han var ju faktiskt högerextrem och inte förra men då stod jag, det var lite stökigt med liknande saker. Ja precis, det, det har ju inte varit eh, sanningen på resandet va. Nej. Och och jag vet inte exakt hur det ser ut i Tyskland heller, men det är, som du säger, våldet mot nationalister eller i det här fallet då AFD, populister, det det det, det är ganska frekvent våldshot och hat. Det var ju ett bombattentat mot AFDs lokal i Döbel, en stad som då jag varit och besökt. Ja. Mm eh för bara några dagar sen och det det är inte ovanligt för vänstervåld i Tyskland då och det har i, i årtionden eh uh, utav politiker och media behandlats väldigt sådär. Eh då kan det, ja. det gå. Ja. Ja. Man ska inte slå folk men men precis. Ja. Och, och... det var igår. Någon uttryck liknande försökte faktiskt för några år sen mm. förvisso. Och ja, så låter det ju. Det är Kamma jag. Jag tycker väldigt lugnat sig lite, men men kommer då det här punchen nazi. Ehm diskussionen så var i USA där det var väl kring Trumpvalet när hjälpte mig vad heter han? Eh Spencer, Richard Spencer mm. blev blev slagen på ett mycket fegt sätt och det uppstod liksom en en någon slags moralisk diskussion där är det rätt att slå en nazist och att man ens lyfter den frågan. Det är klart man kan diskutera om det är rätt att slå människor eller inte. Eh men men där var det ju väldigt tveksamt. Alltså ja, vad det får man nog göra kanske som ska vi kanske råka på på inte på något sätt en nazist särskilt en sån sorts nazist som de försöker beskriva. Men så är det ju och det här gäller väl dig och mig antar att det finns väl folk där ute som undrar får man dra en tegelsten i huvudet på Magnus Söderman eller Daniel Sönderöv i det moraliskt ja, jag, rätt? jag vet vad folk tycker vissa tycker att det är okej att dra godstenar i ansiktet på Söderman i alla fall. Han eller <laughs> han eller hon som gjorde det jag misstänker att det var en han kan säkert skryta i några år med att han minsan fick en där nazisten. <laughs> och det jag bjöd på det. Jag jag skiter i vilket. Jag den tog inte risker med den tigrest i ansiktet just då. <laughs> Nej, precis. Hälsa, men men. Va? Det, det var det du skulle men... hemsan va. Får inte det ja. för du flyttar in någon kung på det. En sud för gudarna. Tänk dig en blodig oerhört blodig arg Magnus i en liten bil tänker man sig också. <laughs> ja det var det var en skåpbil va så att det var litet i hytten när vi var ju fyra personer där i så det var det var väldigt besvärd stämning de, de de som, rekondfirman som, jag fick ju köra ett, äh, ett tag <går> Från den stan till, till den modrig huddingen Rekondfirman som tog hand om den där flykningen Hade ju varit på jobb och de sa det är Det är ju någon som har slaktat sig den här Det såg förjävligt ut men, men det är en del av verkligheten ja. va Och äh, att ja, man sitter och skrattar <går> Och detta är ju helt otroligt En av de bästa vänner har fått en tegelsten i ansiktet Och det tycker man är fantastiskt roligt Förlåt <går> Magnus, ja. jag hoppas du inte tar gillar det det det är kul. Ja, uh, och jag, jag jag brukar försöka se det som uh, den den gamla syndikalisten eh uh, som blev avrättad i USA för många härans år sedan. Han var svensk äckling. Han sa sorg inte organisera. Er. Jag är lite inne på samma uh, samma sådär. Vad vad som än händer så så låt inte avskräcka er utan uh, organisera er och kör på. Kommunismen har skördat 100 uh, 000-tals, miljontals liv genom historien och Får de chansen så gör de det igen och det är därför som kommunismen, socialismen, hela den här röda modideologin måste krossas mm. med alla tillbuds stående medel. Och vi hade givetvis önskat att det kunde ske men i någon slags samtalston så där istället vi pratar och vägrar argument för och mot varandra. Men vi kan inte sätta spelreglerna på det sättet. Som det är nu så det går inte att ens säga fredlig och än inte är fredlig. Jag pratar också om lite där i Moskö. Vi måste tyvärr vända oss vid detta och slå tillbaks de gånger det är imoralliskt och rätt. Och det är det. det är oerhört moraliskt rätt att slå tillbaks 10 gånger hårdare än du blir anfallen. Det är inget att snacka om. Mm. Eh, ja så precis. Vi får se vad som händer i Tyskland där om eran nu om de här två sakerna är kopplade på något sätt eh om vi har något hemskt nytt i morgon för vi verkligen inte hoppas det ibland visst vi pratade utom kvinnor som styr det militärindustriella komplexet som Magnus Öderman har skrivit om kan du du förklara för oss vad detta handlar om det låter ju inte spontant jättebra. Va? Jag tycker ni är jättekul. Det här det det satte jag på det här igår och och började läsa läsa upp mig om det och skriva om det. Eh så kom jag fram till att det här var fantastiskt roligt måste jag säga. Ja. Eh, för att alltså i grund och botten så så är det roliga rubbigaste i detta det är att att jag med jämna mellanrum jag följer gudregimarna med flera på på Twitter då. Okej. Eh för att uh, det är bra att veta vad de håller på med. Och, och någonting som jag lärt mig uh, när jag växte upp, jag uh, vet, växte upp på sena år när feminismen blev starkare och som jag hört från den här typen av människor det är att om bara kvinnorna fix styra och stanna i värld så skulle världen bli så mycket bättre. Har du men, hört det då? Ja, men hör dem här men jag tänker att har ni aldrig träffat en kvinna någonsin överhuvudtaget? Inte att alla ja, ni förstår vad jag menar, men ni som har träffat kvinnor det är ju tyvärr inte alla och måste eh kvinnor är fantastiska och det mest otroligt vackra som finns, men fred mm. det är väl ingenting jag skulle förknippa med kvinnor direkt. Nej, och eh, det visar sig ju nu då för att eh, det har hänt det är ett som som som de har väntat på. Ehm vi vet ju att kvinnor unga kvinnor studerar vidare ehm och att kvinnorna får mer och mer ett övertag. Ehm vissa talar till och med om ett, ett kommande matriarkat i i världen, framförallt i västvärlden då. Och det ser man ju i USA här. För att samtliga eh samtliga chefer, högsta cheferna på de fem största vapentillverkarna i USA. Mm. Alltså Northrop Grumman, Lockheed Martin, General Dynamics och Boeing. Ja, eh, samt alla de kvinnor. Eh, och inte nog med det, eh så har Donald Trump tillsatt eh kvinnliga eh, chefer på eh olika poster bland annat inköp, vapeninköpare i Pentagon och de den som är ansvarig för USA:s kärnvapennational eh, utanfulländestrans är kvinna. Alltså kvinnorna dominerar det är militärindustriella komplexet är kvinnor som nu tänker ut och genomdriver de nya eh vapnen. Eh och det blev inte särskilt mycket fredliga. Eller ta till exempel eh Marilyn Woodson Hanson eh, som är då eh VD för världens största vapentillverkare Lockheed Martin. Hon sa att kriget ger män är bra för affärerna kriget i Jemen är ett av de smutsigaste vidrästkrigen i modern tid med med så folkmod eh svält 10.000-tals 100.000-tals människor som som dör små barn som som dör ingen pratar om det Lockheed Martin labberar vapnen eh och hon säger att det är bra för världen det är liksom det det patriarkatet va. Du mm. kan också minnas Hillary Clinton som under presidentvalskampanjen insinuerade att hon ska gå i krig med Ryssland om det visade sig att de har hackat valet då, som hon fick för sig. Precis. Eh, Margaret Thatcher, när eh, inget inget ont mot tänderna hon är väl redo att få vetja kvinnor men men hon gillar inte köter mer som en man så där, men det är väl den här myten då, Magnus som jag fortfarande kan ha i mig lite som jag har fått lära sig att kvinnor är det här mjuka, fina, vackra, snälla, allt i omhändertagande och så där och så det är ju det bästa med dem, men men som allt så blir det fel om man är satt i fel position. Mm. Och jag vet inte om det kan ha med saker att göra men men men vet jag att män går ut i krig. Kvinnor vet att män går ut i krig. Kvinnor kanske ser män som är någonting man kan offra, vilket de är på alla möjliga sätt, men få kvinnor har ju en personlig erfarenhet att vara i strid. Men mm. de försöker ändra på det också. Men ja, det här sätt... kommer bli det kommer bli intressant att se va för att mm. det här är ju västvärlden. I västvärlden har man liksom en doktrin som säger att för att kunna hävda sig internationellt så behöver man mångfald. Ehm Allt blir bättre med vångfald. Ju fler kvinnor, ju fler minoriteter som det kallas eh, vi har i ett företag, desto bättre är det. Mm. Ryssland och Kina, de väljer en helt annan väg. Så vi får ju se någonstans vart det slutar. Vem som eh, är här i på teppan när dammet har lagt sig någonstans. Ja, jag tror inte vi behöver fundera så himla mycket på det där. Kvinnor ska inte, bör inte och kan inte krigga på det sättet. Och ännu viktigare är kanske att män kan inte kriga med kvinnor i närheten, det är det man har sett i oerhört många tester, såna blandade plutoner i mycket mycket sämre. För att män har en djup instinkt att skydda kvinnor. Man kan låta dig och Magnus fortsätta ut i krig, så hade jag kanske till och med låtit Magnus ligga där och dö för jag vill inte riskera fler liv, men om Magnus var en kvinna, en skäggig historia, en kvinna, så hade jag troligtvis gett mig ut och försökt rädda kvinnan Magnus för det är så vi funkar och det är så vi har kommit vidare, men det här ändrar liksom hela balansen, man har också sätter här med när man ska trycka information från från män man har ju eh spelat då olika tortyrsituationer och de är beredda att låta sina manliga vänner bli oerhört mycket torterade men om man säger att om inte du berättar hemligheten nu så kommer vi våldta din, din kvinnliga eh kollega här då då börjar man prata såklart så det är dåligt dåligt dåligt dåligt och kvinnor har inte där att göra vi ska skydda våra kvinnor vi ska ta hand om dem mhm om jag bytte kön skulle du vara lite sugen då <här> man kan inte byta kön minus vi behöver inte <här> behöver inte gå in på det där. här vet ju berbara som kost i dokke så på det här. Du vi går i raskt nu herregud när vi pratar om dina tjänstbyten till en glädjande nöt att nästan inga irländska läkare vill utföra borter. Irland i tycker jag. Vad är det jag tänker på det menar jag så att att de är så hårt utsatta för monokulturen. Jag har ändå en bild av Irland att det är fortfarande det är fortfarande mest irländare där. Så är det ju knappt längre men det är skönt att se att den irländska skälen verkar fortfarande sitta kvar ganska djupt för det är bara 5 av den irländska läkarkåren som meddelat staten att de kommer utföra bortter och i fyra län så har inte en enda läkare eh sagt att de är villiga att döda de oförda i moderslivet. Mm. Är detta alltså, en religiös fråga tror du? Ja, där, definitivt. Eh det är mm. ja, till stor del man är ju katoliker i eh i Norrland så att det det är det. Sen har man liksom det har ju varit så här jättelänge och då är det så och då är man van vid det så att alla förändringar eh som förändrar något som har varit på ett visst sätt länge blir ju problematiska men men det, det religiösa finns där men men det som du säger och det här är lite lustigt och sorgligt på samma gång. Man har en, en stark irländsk nationalism. Eh och man har ju då bekämpat Storbritannien under ja, årtionden, århundraden. Eh mm. och det har skapat en en väldigt stark sådan nationalkänsla. Det är väldigt nationalistiskt men å andra sidan så är företrädarna partnerkommunister som har som sin faith och liknande. Så att det du har och sen har du katolicismen som är en universell lärare då. Så det du har där är en, en nationalistisk eh liksom grund men som är helt obekymrad inför eh, ras eh, inför eh, jag men det var sin faith som som etablerade den första svarta borgmästaren. Mm. Det här med mångkultur och sånt där det har man ingen problem. Med. Och katoliker har i, i princip inga problem med det på vägen ut ur de största flyktinkramarna vi har va så att det blir väldigt undrigt där. Ja, men i den här frågan så är de ju um, i alla fall väldigt eh um, bra tycker jag då och just det här uh, civila motståndet och som som uttrycker om att uh, knappt några vill genomföra bort. Ja, hur ska de göra? Hur ska de lösa det? Här, tänker jag. Ska det bli propaganda, ska det bli nya lagar, ska man rycka uh, kan man rycka legitimationerna för dem för det vet ni ju även om vad är första saken i läkare det är väl do no harm. Men att slita sönder foster med de mest vidriga verktyg, det det måste man göra på många ställen. Jag som tittar du på den hippokratiska eden som som förvisso inte är någon någon ed som de svär på riktigt, men men det är den äldsta. Den äldsta liksom eh, Dokumentationen kring hur en läkare ska vara och bete sig så står det ju att fullständig drivning inte är acceptabelt till exempel på ner och det är ju från gamla Grekland så att nej det är klart en läkare ska i princip alltid ta liv. Ja, de ska alltid in i det sista reda liv. Men ja, det har ju förändrats. Så på Irland så har ju den här lagen drivits igenom utav eh, Simon Harris som är liberal i, i fin fin en gail eller vad det heter partiet Ett så här liberal eh, kristendemokratiskt konservativt parti. Ehm och om man menar då att har har gjort det här av rent politiska orsaker mm. och inte brytt sig om konsekvenserna. Saken är den att att läkarkåren säger vi har inte redskapen, vi har inte kunskapen. Det finns inga styrdokument kring hur det här ska hanteras och de menar att att kvinnorna som går och får vara bort nu på Irland kommer kunna råka illa ut för att man inte riktigt vet vad fan man håller på med. Ja, det är så. Så är det. Just det, men kan, kanske kan hoppas att då man vill inte så gärna gå och göra bort. På Irland så sitter även i folket med reditur. Mm. Det fick jag mig då tänka men det kommer då ta sig vad det lider va. Ja. Det, det, men det, det. Är, det blir lite Magnus, det drivningsbildning minus det går inte plottas på länge. Ja. Det, så klart <här> <här> så klart då. Alliansen förhandlar om en anti-SD klausul givetvis vill läsa på Sveriges radio hör att förhandlingarna om vem som ska få bilda regering pågår ju förfullt. För, <här> för Moderaterna och Kristdemokraterna att övertyga Centerpartiet och Liberalerna om att Sverigedemokraterna inte kommer få något inflytande. Mm väldigt lite förvånande, men ja och det är väl lika lite förvånande att man försöker få ner detta på något slags bindande kontrakt nu på något sätt då antar jag. Mm. Eh. Och ja, Magnus. Sverige 2019, Sverigedemokraterna, det anti-rasistiska mittenpartiet som har visst samarbetet med Betamax på ansegs fortfarande vara någon slags oklar nazist. Mm. Jag vet inte vad jag ska ja. säga om det. Jaha, det är klart. Det var väl synd. Ehm um, det det känns så upptomt hjälpt mig här nu. Vi skulle hade gjort jobb. Se något smart sätt smart. Också. Det är svårt för det tar sig såna bisarra proportioner. Ehm mm. just det här med att det då ska skrivas Klaus en klausul om hur man ska hålla Jimmy Åkesson näsk ute. Ehm för att kunna få upp en regering med liberalerna och Centerpartiet samtidigt som den regeringen då måste stödja sig på socialdemokraterna men inte ska ge er dem stöd. Du vet, det går inte att få ihop där utan utan det som måste ske det är att Annie Löv eh särar på benen för eh för socialdemokraterna och att eh, Janne Björklund kapar takten. Det måste ske och det ska bli någonting av det här. Jag jag har svårt att se något annat för nu har Gimme också blivit arg. Vad fan sa jag? Ja, jag ska göra på dig så här då tänker vi inte så här Kristen så. Ja, Nej men det det måste de väl fatta nog att SD är är bredd och går långt men det är klart som inte stödjer en regering som garanterat säger att er miljon väljare kommer inte få något inflytande överhuvudtaget hur kan de tro att ett parti skulle gå med det vore ju ett, det vore ett oerhört ja, det varit oerhört svek mot väljarna. Ja, ja men vi storjer det. Ja, så att vi får se alltså nu är det ju ändå kniven på strupen eh för ett extra valet står för dörren om de inte bestämmer sig här i veckan mm. eller nästa mm -hmm. vecka och mycket tyder nog på att de kommer att bestämma sig. Ja, oavil. Ja. Jag jag jag jag lutar ju åt att att Lövskam och Björklund eh satsar på Susanat i sist i alla fall kött få få mot. Ja, det är väl enklare för då behöver de inte trösla lika mycket. Ja så Görklund är ju körd redan verkar det som. Alltså rent internt så verkar ju som att han har tagit mycket stryk. Eh så att någonstans så så tror jag nog att han han han vill kanske ha fyra år till. Eh mm, äh, mm. som någonting och sen skiter det vilket. Ja precis. Jag, jag vet inte det det ja, det, ja men det vi kanske börjar hända någonting där snart så vi får väl eh, regering tyvärr men det är så att man får stutta mig i Sverige bland så får vi faktiskt en regering. Amazon rensar givetvis bort produkter som kan kränka muslimer. Det amerikanska ehandelsföretaget -handel, Amazon har nu beslutat sig för att ta bort produkter ur sitt sortiment som kan kränka muslimer, det läser vi på fredag tider rapporteras först från CNN och det är då vi kan se USA:s största muslimska organisationen The Council on American Islamic Relations. Och de här produkterna är då, alltså det är inte Amazon som, ja de säljer dem för vissa men de tillverkar dem inte. Och det är då dörrmattor och badmattor och andra produkter som bär islamsk kalligrafi kaligraf, och referenser till profeten Mohamed. Produkterna mm. anses vara kränkande eftersom det blir trampade på eller på annat sätt behandlas respektlöst av kunder. Ja, det här förstår jag fullständigt. Är man djuptroende så vill du inte ha, du hade väl inte gillat ha en, mat, en dörrmatta med Jesus på, va? Nej, det hade jag tyckt var opassande. Ja, jag, jag hade inte haft den själv på och... att jag skulle helst sett att folk av respekt inte köpte det men vill någon köpa det så skulle inte jag beskymra med nämnvärt för det är de som gör bort sig någonstans. Eh sen har jag inga problem med att ett privat företag bestämmer vem eller vilka som får eller inte får sälja saker hos dem. Ehm jag vänder mig mot hyckleriet som vanligt. Eh man man dansar efter muslimernas pipa men mycket annat som folk skulle kunna anse vara stötande kommer ingen problem med att sälja på Amazon så att det visar bara vikten av att vara många, att vara organiserade, att vara högljudda för det är vad det handlar om mm. här. Den muslimska eh gruppen oss eh, styrka ligger i det mm. och vår svaghet det är någon slags inverterat där. De är bra på det vi är dåliga på. Jag menar det är ju också så att vi bryr oss inte. Vi vi har slutat mm. Och jag vet inte om det är en del utav den här sekulära idén eller den här liksom hyperliberalismen men vi har ju slutat bli kränkta någonstans. Mm. Alltså, det får sånt jag. Men ja precis. Alltså om någon säljer 2M to toapappersrulle med svensk flaggan, då mm. så är det knappt någon som bryr sig. Ja. Skulle du sälja en toapappersrulle med Muhammed eller med i Israels flagga eller i Stortsetvikens flagga som helst i världen? så skulle det bli ett jävla liv va. Ja, eller Men kanske vi... med, med afrikaner eller med kvinnor för den delen. Vi har ju jag har ju pratat ersätts. Det det är summan av kränkningarna är på något sätt alltid konstant. Det är bara att man blir kränkt över olika saker. Precis. Är... Vi borde inte säga kränkt Magnus faktiskt för det handlar inte om kränkning. Det handlar ju om något annat. Kränkning är en allvarlig sak som jag upplevt några jo. få gånger i mitt liv. Ehm och då bland annat kan jag berätta en gång kände mig orörd kränkt var när jag var på ett blot och hade hållt det här mjödhornet och verkligen tagit det på allvar och så fick det stege vidare till en afghan som stod latchad lite med det och skrattade kände mig oerhört kränkt. Vad? Vad fan säger du? Ja, det var någon som hade bjudit in. Det var sista gången jag var på ett såntt blott. Och det kändes verkligen vidrigt alltså. Kändes oerhört för att känna mig kränkt. Det är en speciell känsla. Jag vet inte vad vi ska kalla det här som pågår nu. Någon lossas kränkt eller påhittat kränkt eller någonting. Nej, men det finns säkert ett bra ord för det. Jag har ett, ett, ett skakat ordfråga just nu. Känner jag kör det jag kommer till på det, men men det finns ju naturligtvis bra ord för detta. Ja. Men men det som du säger det är viktigt att ändå förstå för att någonstans så Jag jag vill heller inte att man ska bli för och nu använder jag ordet kränkt mm. eh, fel. Men jag vill att jag vill inte att vi ska leva i världen där man är för så där eh kränkt naturligtvis även om man kan bli lite kränkt ibland. Jag jag jag tror att världen skulle vara bättre om man var lite mer som vi och rycker på axlarna att ja ja men liksom ja gör så där själv om där jävla dörrmattorna för någonstans så så jag tänker som så att de människorna som vill ha en dörrmatta eh och det är skälet att förnedra. En annan tror det så. De visar ju själva att de är ganska påniga och kreatursaktiga. Eh, mm. det är ju som det här med eh uh, de här uh, vad heter det nu igen? karikatyrerna va. Mm mm. mm. Och det här är behov på. Vi har rätt att förvisa, men ja, förvisa och jag håller med. Man man ska kunna visa upp dem, men men jag har inget behov av att göra det. Jag har inget behov av att förnedra en en religion, vilken som den må vara va. Mm. Eh jag har däremot behov av att diskutera det. Jag behöver kunna påpeka fel och brister eller få kallar av ett demondyrkare, men att att göra sig lustig över det, det är inte jag behöver. Ja, mm, och jag tycker att det är ganska så där fånytt att göra den typen av nidbilder generellt sett faktiskt. Mm. mm. Jag vet inte, jag har ju jag har ju varit för det här utgår jag ifrån, men jag kan se det positiva med det också, men men det leder ju inte till någonting framförallt. Det borde leda men... till att det ofta är dödsfall och att kristna blir lynchade i andra länder och så där. Ja, men heter helt sätt alltså om Tomo från Finland gjorde en en en tecknad serie om asaguddar mm. varför skulle man göra något sånt mm. varför mm. om du ska liksom göra några knäppa grejer om flerimer eller ljudare eller vad som helst för att för att söra för att du vill va elak för att så här haha det här får jag göra inte med ditt namn jag tycker att det säger mer om dig än än om de som vi sa nog att fallet tar det med stor iskall lugn så här. Ja, men gör de bilderna du. De mm. mm. reagerar inte muslimer på det sättet ja. Eh, det borde de göra för att de de gör bort sig själva när de blir så himla arga. Ja, mm. ja de vill visa sin svaghet verkligen. Eh, men det är också noll inte att inte bry sig så mycket om vi så att det berör inte mig och då kommer folk sluta med det. Jag vill bara poängtera Precis. att det här blotet jag pratade om det var inte med oss av True Folk Assembly så inte någon tror det. Nej, men det kan ju ingen tro. Nej, nej, man vet inte riktigt. Jag vill bara poängtera det kände jag. Nej, men det är klart att det inte skulle ske hos AFA, vad fan. Nej, men såklart. Det är ju inte ett ägt. Jag kan se framför vem. <laughs> det är lite svårt att tänka sig att Anders accepterar en sån sak kan jag ju säga. Ehm jag vet inte riktigt varför jag skrev in det här Magnus men kraftig ökning av sura attacker i England och yngstroffet en 11-åring det är inte en filmer också där man inte man ser inte själva attacken men det är ju det här med sura attacker ja det är, det är inte skaver det är inte det värsta för allte det är det värsta på något sätt men ja det var inne på demoner där Mm, och vad jag tänkte när jag såg det här är att på något sätt är det så logiskt. Nu, nu vet inte inte jag exakt vad detta beror på, men jag vet i andra länder så funkar det så här att jag då som en muslimsk man går hem till en familj och säger: "Hej, jag vill gifta mig med, med er dotter." Vad säger hon om det? Hon kanske är 13 år gammal och själv är man 50. Ehm, och då säger dotten kanske när jag vill verkligen inte det eller familjen säger jag vill verkligen inte det. Hä, säger jag, så går jag hem och börjar ställa lite batterier och sen helja jag det i ansiktet på det här unga barnet för att straffa. Så det är inte bara ju så klart att folk kommer inte våga säga nej. Dämonisk cirkel verkligen och jag vet inte riktigt vad det är som händer i England, jag vet inte om det är någon som vet det men det har ju varit mycket syraattacker och en kraftig ökning och under 2018 fanns det bland annat en 11-åring och en 72-årig pensionär 15 syraattacker per vecka eller två per dag i snitt Magnus precis alltså det är något som skaver. Eh mm. det är någonting som jag inte riktigt har kläm på. Ehm alltså att det finns en kulturell koppling i grunden till den här typen utav gärningar, det vet vi. Ehm som du sa. Eh så tror jag inte att alla de här har det det, det suftet utan det är någonting som har Jag vet inte. Det är där det, det är där det börjar skava mm. för jag jag förstår inte riktigt vad det handlar om. Det är alltså 15 i veckan. Ehm um, och och vid många tillfällen har man liksom inte kunnat se att det finns ingen orsak, det finns inget ingen koppling. Det finns ingenting på dig som står där och bara undrar mm. vem eller vilka är det är som gör det här och mm. vad beror det på? Kanske är det en, en typet av liksom bizar copycat grej att att det är någon <hör> någon Jag vet inte. Nej men så det jag måste ju säga det är ett det är ett utmärkt terrorvapen för det här är ju väldigt svårt att skydda sig emot. Man dör inte, man läker ju aldrig eh som håller tänker man bara när det kommer detta till Sverige. När får vi börja läsa att, att slumpmässigt vita kvinnor blir anfallna i Stockholms tunnelbana till exempel och får syrakastare på sig och därmed får sitt liv förstört. Men det är ju det också som det är det är också som skader. Mm. För det händer inte någon annanstans. Mm. Det är i Storbritannien eh och fokusera till vissa områden bland annat i London och så vidare. Ja men det kan ju åter återigen... du kan inte dra med folkgrupp och göra då. Eh det jag tror inte det är pakistanier men ta det som exempel de har väl mycket pakistanier i England och det har vi inte så många i Sverige och jag vet inte om det blir dualialer jag, jag dansa prata om det att i Norge har man ju helt andra invandrargrupper och därmed lite andra problem än i Sverige. Det kanske är om det är att, att de har fått många där det är, där det är deras kultur att kasta batterier på kvinnor. Vi har inte fått Ja det är också det är också det är också någon alltså pakistanier har haft länge alltså redan på 80-talet så skröjde över de pakis eh och så vidare. Och det här är någonting som har kommit nu. Det här är Ajtså. och det är... Jag, jag förstår inte vad det är som har hänt va. Ja. Står du upp förresten? Gud, vad det ser skönt ut. Självklart står ja. jag. Ja, det jag ska jag börja vara bra. Mm, här sitter jag. Man, man får bättre man får bättre kopplingar till till uh, kroppen och bättre energi, och bättre allting. Ja. Bra att det ska jag göra. Och jag ser det på dig att du är så pigg idag. Jag står och undrar om jag sover på min lilla beniga räv så kan man inte hålla. Nej, det kan man inte. Vänta, har du Eh uh, här har värdens längsta fabrik här och för smötet var inte ett smot folkgrupp vänsterpartiståndsted det var ett hörn Daniel hade typen sparade fallet den låste då får Magnus ta till Daniel så skickar Daniel filen till Magnus sedan kan alla dansa lyckliga bland solrosor i sommarskimningen. Uh, onödigt lag fick du upp den här kan jag väl börja fråga för den låstes nämligen precis efter jag hade klickat på den. Ja, jag fick upp den. Mm, vad bra. Berätta eller har du hunnit läsa den? Läddje. Nej, jag jag ser den just nu här men uh... Visst är det så att man har lagt ner då mm. örundsökningen mot det här torrmötet som var i Nyköping i, i september. Det är ett hån, säger då Lotten Bålvik som är vänsterpartist. Och vad polisen säger, eller kammaråklagare Marie Eriksson säger så här. Det är en gränsdragning mellan det straffbara och yttrandefriheten. Uttalarna handlar om att man inte vill ha kriminella invandrare i landet. Och det får man säga, Söder Magnus. Man får alltså fortfarande säga att man inte vill ha kriminella invandrare i landet. I det här sammanhanget som vårt politiska möte menar jag att inte var helt smart. Folkgrupp och ingenjörer kanske lite där då att i andra sammanhang får man inte säga det. Du får kanske öakta oss här nu. På vikt då Västerparisten givetvis mycket upprord. Jag är inte jurist och jag är inte polis, men när man läser när man men när man läser lagen svart på vitt, man får inte uttala sig på ett visst sätt om grupper där ett hån mot det som utsätts. Och alltså också... kan man, kan man bara stanna där. Mm. Jag är inte jurist eller polis. Nej, du du tycker en massa. Nej. Det är ju det. Precis. Jag tycker inte att man ska få säga att man inte vill ha kriminella invandrare. Ergo, hon tycker att man måste säga att man vill ha kriminella invandrare. Det måste ju vara det. Ja, om man får prata om grupper det på jag. det sättet. Hon är kvinna också och det är lite typ så att kvinnor de kan känna en viss sak och då får måste vi alla andra på, anpassa oss efter detta eh uppe i Buenos Aires då jag hörde så jäkla lessen för våra barns skull för det var barn det grät kom och kramade så var förtvivlade. En tjej i högstadieålder sa det är lika bra att vänja oss för så här kommer det se ut framöver. Hon vet de får leva med det här i sitt liv i Sverige. Just det. Det är lika bra att hon vänjer sig för att den får eh, hoppas den nationella oppositionen håller inte käften. Vad um, det här det är ju också så att är du inte kriminell invandrare? Precis så behöver inte ta åt sig heller. Nej, inte spåra den så. Och lotten eh är då kritisk till oss polischefen den dagen efter talmötet gjorde bedömningen att det hela inte var helt som ett folkgrupp. Jag har stor undran för många av våra poliser men här tycker jag att polisledningen är fega och gömmer sig bakom yttrandefrihet, inte det är inte intressant. Jag hade hört flera gånger innan man gömmer sig bakom ytan, det vill säga man gömmer sig bakom lagar. Det kan man inte göra om man ska bryta mot lagarna. Eh både Sverige och Sveriges polisledning i andra länder använder man det här för att sätta en gräns. Det här är yttrandefrihet och det här är hets mot folkgrupp. Vi har en gräns där emellan. Ja, och den den används ganska frekvent. Och vi har massor med 75-åriga tanter som har åtalats och dömts för att de har passerat den gränsen in i svensk i en svensk liksom hur man anser i domstolarna. Ehm mm tror att, att lötten i världen en artikel faktiskt ska se hur jag kan få tag på den. Det hade varit så underbart att få. Att de kunde ställa de kritiska frågorna någon gång. Magnus. Men men, men, men vi måste förstå här Daniel. Och och det här kan vi koppla till det som hände i Tyskland. Överfallet, vi kan koppla det till vad som händer i prästsynämnden med då de samma delmarka. Den den är förtryckare. Vänstern är repressiva, vänstern vill ha våld, vänstern vill tysta sina motståndare eh med alla till buds stående medel. Man är beredd att slänga med fängelse på de tycker fel och allting utgår från deras känslospektra. Medans en konservativ gubbstrut skulle sitta och så här, ja, lägga de här sakerna före mot varandra i någon anständighet. Ehm Iver så så skiter vänstern i sånt. Och helt fullständigt hon hon säger jag är inte polis jag är en turist, jag vet ingenting om det här men jag tycker. Och det är rätt och och Rosanna Lindemark tycker att fria tider eh uh, fria tider men att fria tider är inte ska ha pästöd bara för att hon är vänster. Mm. Det är därför de är så farliga. Ja, och det här eh man känner jag har makt att stoppa detta för prinsessan, därför ska jag göra det. Det är det vad som räknas. Kan jag stoppa saker som inte jag tycker om? Då ska jag göra det finnur. <skratt> ja, man föraktar sig kommunister, vänsterextremister, billiga kommunister, kommunister. <skratt> precis. Eh, skattebetalarna är ju en bra förening som varje år släpper en lista på de värsta slöserierna. Ehm det är det förröstas fram då. Mm ja minus. Jag vet inte, man blir arg på ett annat sätt. Det finns så många ändringar att bli arg här i världen. Men det här är någon extra, kom ihåg det, att det här är inte slöser utan det här är alltså direkt stöld. Först skäl om skattepengarna, för det första. Och om det fortfarande finns folk som tvivlar på att skatt är stöld så tycker jag att ni ska sluta betala skatt så får ni se vad som händer. Och inte nog med det då, sen lägger man de här pengarna på sinnessjuka saker och... och... Och så då blev det då givetvis flyktingrelaterade saker och inte nog med att det är så illa att man hur hotell då till de här påstådda migranterna i många fall så dyker inte ens migranterna upp eller man bemöter sig inte ens som man skickar dit några. Vi har det i Trelleborg där man kastat bort en kvarts miljon på Thomas ställen och i Göteborg så betalar man 110 kr i månaden under två och ett halvt år för ett hotell. Men det kommer inte dit några migranter. Eh man har också de köpte återfallshus fem stycken och jag vet inte vad man ska ha någon slags förståelse här kom vi när de hade ju på en panik efter 2015 och de köpte upp allt vad de kunde bara få kunna få kunna placera folk någonstans men ni undrar man kan de inte bara bo i tält till exempel det finns jag vet inte vad reglerna är här men men bara att få sova under någon slags tak man kunde göra det här året mycket billigare givetvis Nej de har man säkert kunna göra men men som sagt det är ju inte alltså när det inte är din egna pengar så så får inte köpa ett återfalls hus och så där mm. men jag jag tycker ändå att de här är alltså det är inga roligare det det har ju att göra med flyktingkrisen och hela mm. det där eländet. Jag landet. vet vad du jag tänker. Jag tycker att, att det finns roligare exempel. Va? Tänker du på Bräcke kanske? Ja, det är bra. Bakar ja, du inte berätta om Bräcke. Vad gör de i Bräcke? Eh de lever absolut minsta kommuner och de har ju ganska lite pengar där. Jag kan ju bara säga innan ja. vi drar igång man har bestämt sig för att spara in 10 miljoner kronor på såna ovesentligheter som skola och äldreomsorg så där börjar man. Utan istället har man prioriterat vad då? Och jag läser eh Daniel Trendör skriver. Tredje plats går till en av landets minsta kommuner, Bräcke. Mm. Där kom någon på idén att bygga världens längsta skidtunnel i ett berg. <laughs> det var givetvis ingen som nappade på idén så kommunen tyckte att skattebetalarna kunde stå för luckan. Mm. Man sökte någon som ville driva den färdigbygga backen men inte heller det lyckades man. Okej. Okay. Hur gör man då då? Då startade då startade kommunen ett bolag som skulle göra detta och sex månader sedan när bolaget gick konkurs och kommunen blev indragen i en rättsprocess med entreprenören. Okej. Okay. Det här kan bli rikt i första fall 70 miljoner kronor. Döda. Jag känner mig bara så och, och tänkte jag här, det tänkte jag, jag menar de här besluten har ändå fattats av människor. Det sitter någon äcklig kommunepamp där och eh det gör att vi ska ha en en skidbacke i ett berg. Var är det för steri? Varför skulle man hålla hålla man inte skidbackar på berget man? Ja, det svär inte så bra på. Du har bilder, ju klimatförändringar. <laughs> om det snöar då måste man bygga det i bergen. Fast sen kom den jävla massan snö i alla fall så att det blir våta upp och hela helvetet. Så det blir snö överallt utom inne i det här berget då. Det blir precis. <laughs> men det här är ju bara ett exempel. Jag vet vi skrev tidigare här i i, för, i slutet på förra året så skrev jag om en kommun uppe i norr någonstans. De hade ju sålt den fastighet och har inte tittat efter vad de vad de sålde så att det visade sig att de hade sålt ett litet lager och hela brandstationen med tillhörande mark för mm. en spotstuv. Just det gör det kommer jag ihåg. Mm. Och, och nu vill de 10 år senare så här, de vi vill ha tillbaka brandstationen och han som ägde sa nej. Så jag nej. köpte den här. Åh men du borde fattat att inte. Och det här var inte enda gången. Svenska kyrkan har gjort någon liknande de har sålt en hel fastighet eh till till till någon någon sån här Alltså det är såna okunniga människor. Alltså dumheten är så grasserande inom de här stora heter. organisationerna Daniel. Det det är sjukt det var galna de där alltså så dåliga mm. människor. Och vi kan ju ta det finns finns lite mer att godta så de har inte fått upp blodtrycket än riktigt. Så vad sägers Magnus om en soffa för 12 miljoner kronor? Ja, för kul. Uppsala köpte in en soffa för 12 miljoner. Ja, jag läste från skattebetalarna. Visste ni ligger den då? Självlysande, uppvärmd, och har plats för 250 personer där den stod på Forumtorget. Men man kunde inte låta bli att fråga sig varför det är en soffa som sticker ut 12 miljoner kronor. Tänk vad man kunde gjort med det. Rustuppa en hel skola, bygga en skola och ha folk i den under lång tid, rädda jättemånga pensionärer och så vidare. De de här de här återfallshusen då, genomskinliga på något torg i Skåne mm. där man Nej, vi visste varför de stod där. Man hade man hade frågat sig kom ni varför står de här? Ingen visste varför de var där. Nej, de var lite olika vad. Det är ju ett konstverk så nåt. Nej, det är nog för cyklar eller så nåt. Det är ju så klart i det kollektivt. Det var låst fast så att det var så här bänkar och men det var låst så att så här. Nej, vi vet inte. Sen sjukt. Och mest kanske tydligt politiker vidrigheter ju då när politikerna i Dalarna chartade ett eget plan till Hallmedalen. Varför inte det? Praktiskt, men inte särskilt billigt. 360 000 kronor, vilket väl anses ganska lite såhär. Men 40 personer, vet du, fick inte plats, så de tvingas resa med vanligt folk. Och man kan ju undra frågan, vad gör? 120 personer i Almedalen. Ja, vi vet vad det är. De dricker och ser vin och så ligger de med varandra. Känner inte jag får betala för. Men okej, okay, en sista här bara. Där. Fågelbyrån i Landskrona här, Magnus i Landskrona fick den kommunala fågelburen en flygande start när den invigdes i april förra året. Voljären då som det kallas är 15 meter lång, 4 meter bred och kostat förvisso bara då kan man säga 200.000 kr även om det är en ordentlig summa. Och det är ju förstå det var Moderaternas kommunalråd som kom på idén. Eh så hon vill de bygga detta och det är bara hör av sig till henne om man vill låna nyckeln. För kan du tänka dig om bor i närheten och använder buren till sina egna fåglar? Hah kan du tänka dig hon har så byggt en personlig en privat fågelbur som hon har nycklarna till för dina och mina pengar och hon är så vitt jag vet inte rullade kära och fjädrar det lår hon inte då och det är det här någonstans vi pratade nog tidigare att att folk inte blir upprörda över att man pissar på våra symboler eller vårt mm. land eller vår flagga och så där och någonstans har vi slutat bli upprörda över att politikerna själv från oss att de att de liksom det är så öppet och det är så liksom ute i det fria men ingen så där nej hon har gjort det har ja, ja så kan det gå så där. Ja man har, man har ju vant sig. Och du lite på tal om det vår utmärktade besökförande tipsade mig lite om jag jag du var berätta Svenska akademin de som sitter där jag fick för mig att de satt där liksom gratis och svängde in någon gång i månaden och pratade något kulturellt. Har du en annan uppfattning om så som du förstår nu så är det ju inte så men hur tänker du alltså åt? Jo alltså i grunden så är ju Anders Jumbarg jättesvensk akademin eh kostnadsfritt om jag inte missminner mig. Eh mm. eller att du får inte pengar för men du har en massa förmåner. Mm. Alltså du får inte reda cash utom ständig sekreterare kanske Just eller något sånt. Men men du har en massa ord med förmåner och mm. det är det som har varit det. Vad sägs om då reducerad bostadshyra, gratis ja, det... limousinfärder i obegränsat antal, gratis biljetter till bio, teater och opera, gratis boende i Paris och Berlin till ja. exempel. Och plötsligt blir det här eh chaffset om som har varit kringsvenskt för den. Man förstår det på ett annat sätt för det här är ju det är ju så orörligt mycket det är ett helt livstidlivet visst och det är säkert fortfarande upphöjt att sitta med där. Ehm. Um, är du ny dig? Ja, ja, det är lite oklart här. Ehm um, Ebba Britt Brattström uppger till exempel att Horten Engeldal för sina 10 år som ständig, uh, sekreterare har en miljon om året ersättning till död dagar. Ja, det är så mycket pengar Magnus jättemycket pengar eh äh, är eh äh, så att eh äh, ja <laughs> det är väl inte så mycket pengar så att man kan inte tänka sig men men alltså så jag ska inte min är ju lite eget på det sättet att att mycket av verksamheten finansieras genom licensintäkter mm. för utgivning och så där så det är inte någonstans ser det inte så där att att vi drabbas spömnar kommer pumparna bete sig illa va Men vad då är det ni ska tvinga på något sätt men Alltså primärt så finansieras företaget helt ut och cyklarna ut av licensintäkter för utgivning utav olika saker och okay. lite sånt där. Ja, jag är inte helt jag är inte helt klar över finansieringen. Eh Nej. Ja. Ehm äh, men du du du lite chefset här. Här kan vi titta. Öh vi ska se här. Öh mm. uh, du du du du Akademins organisationsform är offentlig kooperationanstalt, fristående från svensk stat till inblandning, kunglig akademi, rentan och därför inflytande. Aktieförvaltaren Akademin Väst förvaltar akademins tillgångar, en löpande verksamhet och finansieras via licensintäkter för utgivningsrätten för post och inrikes tidningar. Okej. Okay. Det är äh, allt väsentligt där. Att, äh... Det är en känsla av att jag betalar för det här på något sätt. Det brukar, det brukar ju bli så. Men du min vän, du var ju lite inne här på shaftsset kring då på samhällsnytt ska vi läsa kommunisternas interna bråk om prestdör till den utmärktade tidningen Nya Tider. Vad är det som händer här egentligen? Nej men det det som händer är ju återigen då att vänstern eh, utnyttjar sin fräckhet helt enkelt. Mm. Ja, måste jag hävda. Och det är samma uvälskan har hon något avslöjat också på samma tema om om en sån här aktivist som sitter och eh, av efterfullkopplustist som är vänsteraktivist mm, och superstramare och vi har samnytt som skrev om han i grannskapsnämnden på public story wisdom om aktivister. Mm, mm. Och så nu har vi då eh Rosanna dina verk då som som är liksom hon är inte svensk och har inte här att göra eh i huvudsak skulle jag säga också. Ja, och så kommunist va. Det det omfattar egentligen allt man behöver ja. säga om ja, han är kommunist. Och hon sitter då eh tycker hon då som företrädare för kommunismen eh vänsterpartiet i präststämden då hennes uppgift är att sätta käppar i ibrott för alla som inte tycker som hon. Mm. Därför så, så så reserverar hon sig mot beslutet att eh, nya tider skulle få eh, prästled inträde. Mm. Mm. Det är klart tycker hon att eh, tidningar som inte hon tycker om eh ska inte få präster överhuvudtaget. Och proletariatet som hon ändå har mycket respekt för eller mycket mycket respekt för. Det är, det är en sorts ska man säga riktiga kommunister kan man säga så. Riktigt... Ja, alltså det är det samlingen kommunister, det är en jävla packtig också. Men men Ja, men, jo, men inte alls på samma sätt. De, de är väl nu har inte jag läst proletärerna, men men de är ju väl inte en massa invandring och såna där trams. Så Eller gör de det? Jag... Ja, men de är, de är, de, är, de är stalinister ute i fingerräpporna, försvarar den den absolut mest vedervärdiga och modiska politiska ideologi som någonsin har funnits. Det är kommunister. Toma proder. Toma proder Stalins folk mot ja, försvara Stalins ja, folk mot på fria. Det var såra titlar så här. Och kvinnor på fria jag bönder. Jag blir fan äcklad över att höra mm. nationella så sitter och applåderar eh vidre kommunister. Ja, är du har helt rätt Magnus. Jag jag jag jag jag odolmen bönder mm. i Ryssland mördades av Stalin. Mm. Och så sitter ni här. Ja men då de är det ju ändå ganska eh, så där. Jag har varit i det där jävla terräsket jag också. Mm. Nej, bak med mm. dem. Jag bara förklarar min tabba. Så... Jag... Ja, absolut. Och du har helt rätt bara förklara hur jag tänkte, vilken vinkel jag hade för kommunism nu för tiden har ju blivit något väldigt märkligt med liksom feminism och det finns inga kön och sådär, vi kallar ju det lite kommunism och det här är ju mer gammel kommunism men har man tittat på några bilder bara från, från härningarna i Sovjetunionen till exempel så borde man ju förstå att det här är ju lika sinnessjukt som allt annat Ja, och det försvarar dem Frank ja. mm. Kåde försvarade det Myrdal försvarade det Folkmordet på fria män och kvinnor och barn försvarades av de här personerna mm. Punkt slut men Jenny Tjästa då skriver i sin kritik mot den här marknaden ska staten ska inte kunna föreställa sig att styra medel till tidningar som förlorar makten i smaken alla tidningar som åtminstone ett visst antal prenumeranter och därmed efterfrågas av viss andel av befolkningen ska ha rätt till stöd. Ganska okommoniskt uttalande skulle man väl säga. Ja, det är absolut. Ehm och och där där får vi lyfta på hatten för om och säga att de har helt rätt och det är ju det är ju bra att hon hon tar det här. Sen vad hon gör det av egen sak, det, det är man sak. Och nu såklart man är ju rädd för att att man är rädd för att det ska politiseras för mycket för man är rädd för den politiska förändring som sker. Mm. Och man är rädd för att man själv ska drabbas i framtiden. Och det är alltid så kommunismen agerar Precis. utifrån rädslan att själva råka ut för. Mm. Det är därför jag lovar och svär att vi aldrig ska behandla kommunisterna på något annat sätt än hur de har behandlat oss. Nej, så de de vill mördas. Då vill dödas. Eh det är inte svårt än så, men det ska vi ju också klart inte. Inte lägga oss nyra bara då. Eh vi har ju det här inte varit så mycket rapporterat om. Jag kommer aldrig få mig att skriva om detta det är ju faktiskt väldigt allvarligt. Ett skyddsobjekt i Spånga har utsatts för ett sprängattentat tror det. Den 7e jag hände en hel del då när. Ja, det hände så himla mycket. En sprängladdning det tror det hette i Morshör då som sagt den 7 januari vid Elnätsföretaget Elevius ställverk på Kopparbacken i Spånga. Det var en ganska rejäl smäll, sanslös smäll beskrev Stefan Öberg som var grannarna med anläggningen. Eh polisen kallades så klart till platsen och kunde konstatera att en explosion då hade ägt rum. Det var ju bra polisen. Eh man undrar ju såklart vad det är som pågår här. Är det ja. är det Putin tror det som var där och låg lite bomb det det är absolut skulder. Det kunde ha varit skulder rätt att säga en tjänst som som vecka lite. Ja, det är dig mm. konstigt. Men har du precis sagt att inte att som att som utländsk underrättelsetjänst inte hålla koll på hur hur förberett ett mm. land är. Det är just det borde vara straffbart. Eh uh, så det skulle inte förvåna mig lika lite som det skulle förvåna mig om det var någon CIA ops ärligt talat. Eh uh, systemet är så korrupt och sinnesskjut så varför inte att mm. uh, att det skulle vara några muslimska terrorister. Vi tror ju inte ett ögonblick på. Uh, mm kunde egentliga skälet att de inte är så pass organiserade äh, i Sverige. Ja, äh, med den typen utav verksamhet då gör annat helt enkelt. Mm. Så det är lite höllt i dunkelt för mig i alla fall vad det här är. men det här är bara ett av flera exempel som har skett och äh, nu har inte jag allt i huvudet men jag ska be om få det komma vid tillfälle. Äh, det är flera andra såna här saker som har skett. Eh mm. äh, och skett under flera år också där man som jag för Skånsland så är det någon eller några som antingen försöker skapa en en liksom en en kedja utav händelser som eh på sikt skapar oro och uppvikande eh, alternativt eh att man prövar eh, helt enkelt den, den svenska beredskapen på ett sätt. Ja, och vi hade ju bland annat vad var det ett en ton som rasade, var kommunikationstonerna som rasade ja. några dagar efter folk hade varit uppe och klättrat i det. Och det bemytts ju så så mycket annat. Det plever jag med en axelbräckning. Ja, så där kan det gå. Eh, för det det händer ju ingenting. Det sätts ju inte in några insatser. Eller så kanske det sker jätte mycket i hemligheter. Eh, kommer då klimatgretarna? Ja, oh, jag får aldrig glömma klimatgretarna. Nej, mm, detta stackars sjuka barn som utnyttjas av sin Vidriga mamma Malina Ernman och nu kommer hon ut och med ett erkännande för det vi alla visste då att det var en professionell lobbyist som ligger bakom då Klimatgretas strejk. Klimatgreta, oh, tänk om jag var 15 år och får kallas Klimatgreta och känna att det är liksom jordens framtid som hänger på dig. Hon skriver då, <hör> ska vi se... Greta fick idén till skolstrejken från Botorren från fossilfritt Dalarna. Han kontaktade Greta och några andra unga efter att de kom tvåa i svenska dagboksskrivtävling för klimatet 2018. Han hade fått tanken på en skolstrejk från från skol trots då skolskyttarna i Florida där barnen vägrade gå till skolan på grund av det som har hänt, men ingen var intresserad av att göra det. Så då bestämde sig Greta för att göra det själv. Hissa föräldrar avrådde henne och sa att vi inte kunde stödja henne eftersom vi måste se till att de går i skolan. Mm. Ja, vi visste ju redan detta och det är en betydligt saftigare historie än detta. Det är alltså regisserat från början till slut och såklart försöker man som vanligt få detta. Och det var en slump eller det var en folkligt uppror eller det var något sånt här. Det är det givetvis inte. Men jag har inte läst någonting om klimatgreter förutom detta på, på flera veckor och energitid kanske över. Ja, ja. Det, det, vis, det går väl i vågor också. Någon gång måste vi bli tillbaka till skolan men, men det intressanta är väl att det ändå... Så vanligt liksom det erkänns att det att det var så här men ändå inte riktigt så som folk har sagt. Eh mm. så att det revisor är ju att ja, det det var så. Eh ja, Och det var. Super. Sen det är ingen som har sagt att hon har fått pengar. Jag har inte sagt i alla fall då. Och så var uppebarligen som var det ett projekt som hittades på av den här entreprenören, miljöentreprenören. Mm. Jag har dem fått pengar så har jag förstått det lite mer men det är bara att uttrycka. Ja, och det som är bra med mig Greta i, i hans värde är väl det att hon inte vill ha pengar för det tror jag säkert inte hon vill. Nej nej, äh, hans hon, intentioner hon så går rätt. Ja ja, givetvis och det är väl det som är det värsta och sätter den skräcken i ett litet barn. Jag tycker det är ju fruktansvärt alltså. Och det är också ska jag lyssna på den här barnpodden någon gång barnfri. Äh magsa om du ska vara med där men det är, det är ju då miljön som är det viktigaste där. De pratar ju om att ja, men man kanske kan man kanske kan uppfostra ett barn att vara miljövänligt, vara på en tjej och brutrin och det vet man ju inte. Man kanske får ett barn som flyger runt hela jorden och trycker i sig kött. Fattar du sjuka vad man menar? Vi får se. Ja, det är svårt att Det är svårt att kommentera sånt där ja. helt när vi talar. Vi får se om jag avslutar med Att tyvärr då, men inte förvånande heller, de sällan blir förvånade, nej det ska jag inte säga. Men antalet vårdplatser fortsätter att minska. Sverige har den lägsta andelen vårdplatser, ibland de utvecklar länderna OECD. Vi hörde säkert de politiker senast igår säga att Sverige är världens bästa sjukvård. Men nu är det Socialstyrelsen som har kommit fram till detta. Det är en nedgående trend och den ser ut att fortsätta självklart. För det blir fler och fler människor, de flesta av dem är människor i alla fall, eller människor liknande, varelser i Sverige. Och på samma gång så lägger man ner allt mer. Ni vet ju, sjuksköterskor flyr och på samma gång bygger man väldigt märkliga high-tech-sjukhus som kostar hur mycket som helst. Man är ganska överens om att vårdplatsbristen är en av de absolut största flaskhalsarna vi har i vården idag så jag utredaren då på socialstyrelsen 94 fanns det 5,2 vårdplatser per 1000 invånare i Sverige. Och nu ligger vi då på ungefär 2,2. Alltså ja men mindre än hälften. Det är inte bra. Ja men alltså det är, det är intressant vi har alltså också pristatheten var mot hälso- och sjukvård jämfört med Europa. Eh uh, alltså Sverige är ett fantastiskt land att bo i. Eh uh, om du är beredd att inordna dig eh uh, om du har ett jobb om du är frisk om du är så där lagom mm. som som jättemånga människor är då är Sverige ett fantastiskt att bo i på på så många olika sätt men om du hamnar mellan stolarna så kan du gå från det här fantastiska livet som som inte ens solkungen i Versailles kunde drömma om till att bo på gatan i de låt på några månader mm. och det finns såna exempel och det är väl de kontrasterna som jag tror gör det hela så utomordentligt svårt för att jag kan ägna ett helt program åt att måla upp en bild av Sverige som är fruktansvärd, som är hemskt på alla sätt och vis. Men jag kan också ägna en timme åt att berätta om hur bra det är i Sverige. Kontrasterna gör det svårt för oppositionen helt enkelt. Mm. Därför ja, man måste ha ett annat skyddsnät rätta. Kära vänner, därför måste man ha en familj och om man kan man inte ha en blodsfamilj så måste man försöka skaffa en annan. Så om det händer i någonting så finns det någon som kan hjälpa dig i alla fall. Ett mannarförbund till exempel är en utmärkt idé. Då kan man väl beställa en bok eller något annat för sig för mig. Jag logikförlag 9 det nyligen nytryckt på min bok om mordfolket mm. och mannarförbunden. Och den tycker jag definitivt man ska ta och försöka skaffa. Mm. Ehm och läsa för att eh, ja, få lite förståelse för vad detta är och också få förståelse för vad ett mannaförbund är och inte är. Man får jättegärna ha en massa sammanslutningar av olika slag, men kallar det inte ett mannaförbund om det inte är det, mm. vänligen. Precis. När man är inne på Logikförlag så kan man absolut också passa på att köpa Ett rike utan lika, Lanna Tvenssons utmärkta historiebok om Sverige, som vi går igenom eh, kapitel för kapitel i Daniels fantastiska timme. Eh, vi har faktiskt fem minuter över. Eh, har vi något vi vill tillägga? Lite skönt avsnap på något. Vi har lite mer nyheter, men vi fick några räcka för det då, tror jag. Ja, jag kan jag stå och tycka att det har blivit det kommer och fler nyheter i månchen när jag kommer. Det tenderar ju att göra det. Eh så att mm. vi får se vad det blir där. Annars men då? Äh, bilen, bilen men, nej, men jag men jag man är ju så inställd på att man ska prata om en viss sak att det kommer någonting och sen så när jag är då så här nej, det skiter i det då så här. Ja, vad ska jag prata om nu då? Jag, jag har pratat ju uh, antingen med själv och ska prata lite till. Jag vet inte inte vad jag ska säga förresten. Det var skönt. Vi kan väl hålla lite tystare då. Vi ska man inte vara rädd för. Eller. Jag kan berätta. Alltså om... jag tror jag tror att när man ägnar sig åt, åt radio så ska man vara lite ombrodd för tyst. Men det radio så snart hör det inte många sekunder vi har varit tysta. Jag kan säga att jag har blivit svårt beroende på riktigt av skogen Magnus. Igår, jag var faktiskt ute och sväng igår också, men igår och förgår var första dagarna på länge där jag inte hade flera timmar ute och vandra och var det känns kan jag säga i huvudet. Jag jag det är som har backat tillbaka några månader i tiden tänker dåligt, tänker fel, tänker snabbt. Tänk för snabbt, det är långsamt man ska tänka. Och jag försökte kontrollera det här inomhus men till slut, jag var som sagt svinträtt igår men jag bara, jag måste ut och gå. Så jag går mig ut i snömodden här och efter bara en kvart 20 minuter så kommer det, vet, det här otroligt svala kontrollerade tankarna igen. Så jag tycker ni, det som känner att vi moderna människor är nog väldigt fast i det här hjärnstressen i popcorn och så. Vi är så fast i det så att vi upplever väldigt sällan något annat. Vi vet inte vad som är bra och dåligt. Så ut i skogen och gå med er, inte i stan, det finns för mycket intryck där. Ut om ni kan, långt ut i skogen, gå en lång promenad och se, försök notera vad som händer med era tankar. Väldigt nyttigt. Du vet Magnus, du tar ju lite promenader också. Så var jag på det lite. Vad håller du på med? Det här? Varför går du inte ut och går med? Men då såg ju det väl tänkt att är det för jävla tråkigt att gå i stan? Ja, alltså dels är det är så vi tråkigt att gå i stan och sen så är jag så där att jag vill ha ett mål med det. Göra att bara mm. gå ut och luddsa runt det det ger inte. Men som du sa att gå ut och hända hända som brasa, det är väl ingen dum idé att kunna göra det. Men men jag är också så där att jag jag sätter mig hellre ja äh, i på tullje bara läser. Äh... Ja just det då uta böckerna som som ligger och skräpar och väntar på mm. mig. Jag skulle sitta ner och och skriva någonting så där. Så att det finns ju olika sätt att hantera på men absolut ut och röra på sig är ju om inte annat ett bra skäl av andra orsaker så. Vi har några lite olika gym då jag tänker vara in gärna är lite lugnare mina så du lite mer lätt kontrollerande kanske. Ja, det är möjligt. Jag vet inte men men jag har <laughs> när man tittar på såna här dokumentärer och liknande jag följer nu någon serie om en kille som besöker en massa fängelser och sitter i fängelser runt om mm. fängelse i världen. Fängelser är ju mycket kosmos. Jätteintressant är det. Och och hans största panik det är varje gång han han får testa på isolering. Ja. Uh, och så här har ja, han är instängd i en liten cell, men kan vara så stor och och, och han, han säger att isoleringen att sitta själv i det där lilla rummet det är det värsta han liksom har gjort och det mm. har inte jag suttit i fängelse på det sättet. Jag har fått besöka häkteceller utåt eh olika orsaker. Eh mm. um, och så där. Men men min tanke är så där, fan vad sjukt. Du får vara för dig själv. Eh uh, du liksom, du får gå ut en timme om dagen. Har jag papper och penna så så behöver jag inte världen. Jag jag jag har en bäd. Där finns här inne i mitt rum. Ja, det är en oerhört stycke. Uh, så vart. Oh, ehm, um, nej och det tror jag väldigt kan man nog. Alltså jag ska nog leda mindre i en äh, menar inte riktigt så men det är väl det är väl det med alla skärmar här och ljus och allt blink och så där man kommer in i ett, ett arbetsläge där det är bra att ha popcorn i alla så det vill jag säga det är inte bara dåligt jag har inte kunnat jobba med det jag gör utan men det är svårt att kunna stänga av det där ibland också. Men ja, fast alltså det är de här det här mer för min del det här med att jag måste att att man måste ut alltså ärligt talat ja det det när jag, när jag måste jag inte gå ut så gör jag sällan det på det sättet att jag går och handlar men sen Min, mitt hem är min borg, jag har mitt bibliotek jag har det jag behöver, jag, jag kan stänga ner och gå ut i kontoret och sen har jag det jag behöver mm. jag kan sitta i soffan en timme tyst och, och fundera mm. um, det är många semestrar som när familjen har försvunnit, jag är inte ute på en vecka och jag har mat mm. jag behöver inte gå ut, vad ska jag ut och göra? frisk luft, sen kan jag få ett ja, jag kan öppna ett fönster, jag, jag sitter och läser jag sitter och funderar, jag sitter och skriver um, sen kan jag gå ut eh, och få ryck att ja, men nu vill jag gå ut en hel del men, mm. men jag har till det där eh det är över så många andra hoppar. Sen vet jag att det finns hälsospekter av det hela som är bra. men mm. men nej alltså att vara ensam eh att eh, liksom vara i min värld eh, där jag har det jag behöver att ja, det är fantastiskt. Ja mm. ensamheten är inte är inte dum den som jag fruktat så länge och nu bara njuter av. Jag ser att Sandra eh skriver i chatten att eh, hon eh, tycker om vårt nya schema. Det glädde mig att höra. Jag skulle jättegärna vilja veta vad ni lyssnare tycker om, om vårt schema om mm. det ni upplägger feedback återkoppling som leder på den svenska är jättebra. Ehm Jag har hört bara positiva saker, vilket är lite intressant för det brukar faktiskt vara tvärtom. Att om 99% är nöjda och 1% är missnöjd så brukar det vara någon som inte är nöjd som hör av sig. Jag tror en person hör av sig, fast det var väldigt, väldigt tidigt så jag, man får ge det en liten chans. Ja, hur tycker du det? Jag tycker det känns fantastiskt än så länge. Jag har ju fått bra kontroll. Jag har inte gjort bort mig så mycket förutom då en sväng i Daniels timme idag som inte... Jag pratar med vi ska prata mer om det där sen Daniel. Nej, jag tycker det går jättebra. Jag gillar upplägget. Jag är glad att kunna göra den här sändningen eh med nyheterna mm. och jag är glad över att kunna ha min min Good Morning Magnus. Eh jag tycker om att spela min musik och pladdra på det sen för det sen så känner jag ju ett stigande behov av att både kunna ha en ett samtal med dig om helt andra saker eller vid dan. Mm, mm, mm. Naturligtvis hade jag har ju alltid sett många vart tillsammans så det blir bra det också så att vi skiter någonting. Vi har ju <laughs> slutat nog med att jag kommer föreslå till er att vi ska göra någonting extra i alla fall mm. även om vi har lovat oss själva. 3 timmar av en dan är ganska bra ändå mm. för. Mm, mm. Men det finns ju mer att säga och och vi kan bli det kanske kommer ett kvällsprogram så vi absolut ingenting vi lovar men vi kanske får få göra så där med. Helt liv och så det är väl ingenting vi behöver hålla på med då Magnus fick liksom inte. Jag <laughs> får väl dö att på inte mycket utav oss folk klarar men det är, det är klart att att det finns uh, utrymme för ett upplägg uh, där man är två eller flera som inte hänger upp sig på nyhetsförmedling mm. uh, utan där man kan prata om mycket annat och, och få andra eh uh, infallsvinklar mm. Mm. så där och jag kommer prata jag kommer in och se om Imon kommer till att prata om det men visst jag vill ha idanils Timme skulle du vilja ha lite inringning också på något sätt det är ju en liten dum tid men jag vill ju prata med med vanliga människor om man säger så det är ju er vi, vi kämpar för givetvis de här mediekändisarna som man alltid umgås med Magnus de är ju bara de är ju inte så intressanta som du vet så är det du jag säger att vi tackar för oss då det tycker jag att vi gör rätt i. Tack för att ni lyssnade och på återhörer 0700 imorgon bitti god morgon minus 0808 Danieltimme, Danielstimme och 0900 eh morgon med god morgon god morgon <laughs> Nu kan vi se. Jag vet inte vad vi håller på. Jo, nej men så här, jag kan klara det. Morgon med Sven. Just det, precis. Och det här sjoket kallar sig då Sverige vaknar, har Dan flera gånger tryckt på. Jag har också fått skäl, jag ska inte säga att det är poddar i poddandet. Jag ska ut och diskutera det där med Dan och etnimologin i vår yrkeskår. Det blev inte heller någon nationalsång, för det där har vi faktiskt slutat med. Så ni sparar in några minuter, men det är klart, ni ska lyssna på den lite då och då. Vi tackar nu äntligen för oss och ja... Magnus sa precis när vi hörs nästa gång Så det behöver inte upprepa Ha nu en fin dag allihopa Jag säger som Magnus brukar säga Ge aldrig upp Jag lägger också till Gör någonting för ditt folk idag Det kan vara en liten sak Det kan vara att plocka upp lite skräp Det kan vara att donera en slant Det kan vara att prata med en släkting Det kan vara att hjälpa en svensk frände Men varje dag bör ni göra någonting i alla fall Litet eller stort Tack för oss Ge mig en anledning att ta Nya kraft, en nya dag med den flamma låga min själ har blivit förbyt jag går igenom förvandling sanningen dimper ner allt ve kan blidstil handling jag väntar inte mer till kamp för för för sära vi är ett för att det vet lära ett finns ett topp i det mörkaste stunder ni menar villja skapa det vi onde Draven ty tiden står i still bekvämlighet förvänta insikten säger stå upp i sinnat jag impränta uppoffringar på topp till kamp för förfärsära vi är för att det lära än finns det hopp i de mörkaste stunder med ensam vilja skapar vi onde ett är o bröder var fin de gör ett trätt kamp från norr till söder med fanatismens spirärana som symbol men ska vi och fira vi seger för till kamp för för är rätt för att livet lära finns hopp det topp i mörkaste stunder med mestan vilja skapar viande vi genom försoning propagandisters om mänsklig kloning han vad luft och sol ger störst utan kamp att förlora till kamp för vi är rätt för att en fixad topp i det mörkaste stunder, mer vilja skapar vi under till kamp för för Vi är rätt för att You and I don't see me feel smell near you around nössomod i nån som fann på marken pan see again changing point and thought once natural non posso più gustare Milla høy, hans kanskje Nå spør på fisk kraft Strækker i en ny armen Jeg er av en av kjønsen Ikke mye for heng Jeg er reda på vetten Ikke mye for heng Min stjene har blott skapats Min kropp har blott Jeg er noen for større, sømte fra kompressen. Jeg er noen for vann til vår, oppe fram og fortrør. Jeg håper å slette fra min fysiske lidelse. Få større ting som gjør meg det blir sånn. Jeg er noen for større, You're living a moment and you're supposed to believe We're on our for fast You're on fire and blow and sink fast No, no, when the sun is in the deep lane You're living a Min sjæl av brott skapas Mikroper av brott skapas Mikroper Tänker och sånt som tycks vara gömt avslöja det sanningar som makt har varit gömt och är fördolda med bevis för humanismens pris När man blivit fången är det svårt att komma ut och man blivit värjtagen kan drömmen så ut verklighet blir illusion vem sitter på borgtron? Ils och fattiga möter det i världen, fast i trollens borgjord, så lyssna på eller det finns en nyckel för ifall. Du har ännu ett var. Sridnot till förrädare, samt om Panama som tiran drejar kanåt Emil så ett jätteverk kan rop det an jag hedrar nu hans namn tonjevande för att kunna listena spaner sattes är ju så som perli bred paroll det var hans front. Landet hørte det inte längre till det skolk Politiker var kjøpte och pressa men med dolk Med embedsmænden likadant ett starkt grand orjons Vem som skrev historien vet du det med vem Få var det som stod imot så minst den nu igjen Låt deres verv av båda gått att vissa gåtor fått strid mot tjuvredare, samt om panamaman. Djovolt luradregare, klant motte misolatt, ett jätteverkande rot i han. Jag är den nu hans namn. Jag nu hans namn. Jeg hedrer hans namn